Iniciaríem la sessió ordinària del de, eh, ple de l'Ajuntament de 6 d'agost de 2015. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Eh, perdó, eh, excusa d'assistència, al senyor Diego Borrego. Per raons familiars, ens ha trucat que no podia assistir. El primer punt seria l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. L'extraordinària del dia 13 de juny... Senyor Quim Felip, el sento hasta jo. El primer punt seria l'aprovació de les actes l'extraordinària del dia 13 de juny, l'extraordinària i urgent del 2 de juliol i l'extraordinària del 16 de juliol, totes de l'any 2015. Hi ha alguna observació en relació a les actes? Doncs quedarien aprovades per unanimitat. I el punt número dos de les sessions ordinàries del ple, com ja és habitual, eh, m'agradaria fer una mica d'explicació de l'activitat institucional que porto des de, a terme des d'alcaldia a la banda del que és l'activitat ordinària i de visites, diguéssim, de caràcter privat en aquí a l'alcaldia, però sí que m'agradaria explicar doncs, aquesta activitat institucional. Des del mes de juliol, el dia 4 de juliol, eh, vaig assistir a la Fira Designa, que es va celebrar en gran èxit, i el lliurament de, de premis dels estants guanyadors. I al vespre, una d'aquestes festes de, de barri que les associacions de veïns eh, celebren durant tot el mes de juliol, en concret el dia 4 de juliol al barri de l'Horta de Capellera. El diumenge 5 de juliol també hi havia el, eh, la festa del barri de la presó i en aquest cas, juntament amb barris regidors, tant de govern com de l'oposició, estàvem dinant amb els veïns de, del barri de la presó. El dimecres 8 de juliol vaig prendre possessió com a patrona de la, de la Fundació Universitària Balmes, depenent de la Universitat de Vic. El dijous 9 de juliol eh, a l'Hospital de Figueres eh, vàrem agrair i vàrem rebre la fundació a les eh, patrones de la Fundació Roses contra el Càncer que feien donació de dues bombes de perfusió que han regalat a la Fundació Salut Empordà. El divendres 10 de juliol eh, vaig assistir al Castell de Sant Ferran a la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana i el lliurement de distincions i reconeixements als agents en eh, la Quim el mateix dia a la tarda es feia una petita recepció i homenatge a una jugadora del club de tenis taula tramuntana que ha quedat aquest any campiona d'Espanya, per tant un gran èxit per al club i un gran èxit per la ciutat la, la jove Jana Riera el vespre vaig assistir a la inauguració del, castell, del, del festival de Paralada en el castell de Paralada el dissabte 11 de juliol al vespre també eh... no, perdó el diumenge 12 de juliol eh, vaig participar en el mullet per l'esclerosi juntament amb altres regidors també en el, en el, també en el tradicional sal a la piscina amb motiu d'aquest dia solidari el dimarts 14 de juliol eh, van fer una visita pels diferents casals d'estiu eh, tant els, els, els, els esportius com la la resta de, de casals, juntament amb la regidora Marc Casas, la regidora d'Infància i també el regidor César Barrenetxea, regidor d'Esports, en quant als casals esportius. El vespre eh, vaig assistir al 30è aniversari de la televisió de Girona, l'Auditori de Girona. El dimecres 15 de juliol vaig assistir al ple de Constitució del Consell Comarcal eh, d'aquest nou mandat on també hi han representats diferents, groups, uh, uh, diferents uh, consellers comarcals de uh, tots els grups polítics que tenen representació en el plenari del Consell. El divendres 17 de juliol es van lliurar les beques a la joventut excel·lent en, el patronà, en, la, en la catequística i uh, vaig assistir a, un nou de salut, a la inauguració d'un nou centre de salut integral aquí al carrer Peralada i després també a l'exposició de pintura dels alumnes al del taller d'en Gepi que es realitza la Fundació i Nicolau al castell de Sant Ferran. El dimecres 29 de juliol a la sala de plens vam tenir una reunió amb veïns i comerciants del carrer Ample per, per parlar de diverses problemàtiques que tenen en, en aquest carrer que, que hi han en aquest carrer i eh, mirar de trobar propostes de, de millora tant en quant a recollida de, de residus com a sorolls com altres problemàtiques que eh, ens volíem manifestar als veïns. El dijous 30 de juliol vam rebre la consellera de Governació Meritxell Borràs aquí a, a l'ajuntament. El divendres 31 de juliol eh, vam assistir amb, bueno, vaig assistir juntament amb amb diferents regidors, el sopar d'estiu amb veïns de Vilatenim i també es va escollir la nova pubilla de, de Vilatenim. El dissabte 1 d'agost vaig eh, assistir eh, una estona a la festa llatina, la primera edició de la festa llatina que tenia lloc al Passeig Nou Uh, també vam fer una visita a la Fira Esotèrica que tenia promoguda per l'Associació de Veïns de, del Barri de l'Estació i també vam sopar uh, a l'Horta de l'Hospital que celebrava aquell dia la seva, la seva festa de barri amb sopar de Carmanyola com d'est ja tradicional i el Vall. El dijous 6 d'agost uh, avui uh, he rebut la visita del Subdirector de Patrimoni de la Generalitat i s'ha visitat, eh, no per part meva, que no els he pogut acompanyar, però sí el regidor Jordi Masquef, regidor de patrimoni i l'arquitecte municipal a la presó del carrer Sant Pau. Aquesta seria l'activitat la, institucional que he dit a terme aquest mes de, de juliol. El punt número 3 de l'ordre del dia seria la ratificació del decret d'alcaldia de 30 de juny de 2015 pel que es va acceptar una subvenció atorgada per la Diputació de Girona per instal·lar una caldera de biomassa a l'escola Joaquim Cusí. Eh, per motius d'urgència, de, de, de, de terminis, es va acceptar aquesta subvenció per decret d'alcaldia i ara seria convenient doncs, la seva ratificació pel ple, ja que és, una, és un acord que és competència de, del ple. Té la paraula al regidor de Medi Ambient, el Sr. Francesc Cruanyes, que els explicarà en què consisteix aquesta subvenció. Bé, com, com s'explica en el decret, això és un projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa per l'escola Joaquim Cosí amb una inversió de 155.000 euros dels quals la Diputació de Girona subvenciona el 30%, 47.480 euros. Cal dir que la resta de la inversió no l'assumirà de cop l'Ajuntament, sinó que es pagarà anualment a través d'una empresa de serveis energètics, pagant l'equivalent al cost que fins ara es destinava... A Gasoll, és a dir, 23.824 euros anuals que inclou la calefacció i l'aigua calenta. L'Ajuntament encarrega a la Diputació la contractació agrupada d'aquesta empresa de serveis que es licitarà conjuntament amb altres projectes de la província. La instal·lació i el manteniment de la caldera de biomassa anirà a càrrec de l'empresa de serveis, com hem dit. Un cop finalitzi el contracte, la caldera de biomassa passarà a ser propietat de l'Ajuntament. La durada del contracte dependrà de l'empresa que ofereixi les millors condicions en el concurs que farà la Diputació. Com a dada complementària i prou important, cal afegir la biomassa que cremarà en aquesta caldera serà en estella. Això són trossets petits de fusta i no pallet és a dir, cilindres de fusta, i que en el seu moment es va mirar si podia ser procedent dels boscos de l'Empordà. Exigir-ho seria il·legal, perquè ha de poder participar-hi qualsevol empresa, però sí que es tindrà en compte que l'Estella disposi de certificat de gestió forestal sostenible i que com a criteri de valoració puntuï més l'empresa que ofereixi baixes emissions de CO2 per raons de transport. Hi ha alguna intervenció respecte a aquest punt? Entenem que és benvinguda aquesta subvenció i la, la seva finalitat eh, d'anar millorant l'eficiència energètica de tots els equipaments municipals, en aquest cas una escola, i anar complint amb els criteris mediambientals. Per tant, seria aprovat per unanimitat aquest punt. I passaríem al punt número 4 de l'ordre del dia, que és a donar compte del decret d'alcaldia de 17 de juliol pel qual es va delegar al tinent d'alcalde l'exercici de les funcions d'alcaldia. En aquest punt el nomenament d'alcalde amb eh, funcions, diguéssim, es va fer per decret el dia 17 de juliol en el tinent d'alcalde, senyor Pere Casellas Borrell, l'exercici de les funcions d'alcaldia entre els dies 19 de juliol i 28 de juliol amb dons inclosos, en dies en els quals doncs, una servidora va fer un 8 dies de, de vacances. És un donar compte, entenc que no, no hi ha cap observació. Doncs Passaríem al punt número 5, que és l'informe de l'alcaldia sobre el desenvolupament de carres en règim de dedicació parcial i exclusiva. Aquest punt correspon informar al plenari en relació als llocs eh, que en el, en el plenari anterior es van aprovar en quant a dedicacions eh, regidors que exercirien el seu càrrec durant aquest mandat en règim de dedicació exclusiva i en règim de dedicació parcial. Atès que l'acord que es va adoptar en el plenari anterior era un acord genèric en el que recollien quantes dedicacions, en quin, o sigui, un acord numèric de quantes dedicacions hi haurien, doncs, eh, és competència de l'alcaldia la, l'atribui a aquestes dedicacions i aquest és l'informe que es dona al el ple en aquest sentit eh? eh, s'informa al ple que el senyor Francesc Roanya Estafra regidor delegat de servei de comunicació corporativa de transparència i participació ciutadana de solidaritat i cooperació internacional de relacions transfrontereres de medi ambient i qualitat ambiental desenvoluparà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva de, de 40 hores setmanals per qual cosa meritarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 3.535 euros amb 71 cèntims. És un sou brut amb les corresponents retencions. El segon punt serà determinat que a l'interessat li és d'aplicació la llei 21 87 d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat. Gràcies. Eh... En segon lloc, el senyor Jordi Masquef Creus, regidor delegat del Servei d'Acció Cívica, Drets Civils, d'Associacionisme Veïnal, de Mobilitat, de Contractació i Patrimoni, de Contenciosos, de Recursos Humans, de Tresoreria, de rendes de Recaptació, de Fires i Mercats, desenvoluparà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva de 40 hores setmanals, per la qual cosa també meritarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 3.535 euros amb 71 cèntims bruts determinar que l'interessat també li és d'aplicació la llei 21 87 d'incompatibilitats del personal, servei de l'administració de la Generalitat i la resta de la normativa vigent sobre aquesta matèria. Pel que fa a les dedicacions exclusives serien aquestes i també es determina, o vaig determinar per decret, que el Sr. Joaquim Felip Gaiolà, regidor delegat de Serveis Urbans i Qualitat Urbana, de Manteniment i de Cultura Popular i Festes, desenvoluparà el seu càrrec en ràgim de dedicació parcial de 25 hores setmanals, per la qual cosa meritarà 14 pagues anuals per import, cadascuna de 1.933 euros amb 20 cèntims bruts determinar que la li d'aplicació de la llei 21 87... ...de incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat... ...i la resta de la normativa vigent sobre aquesta matèria. Seguidament també vaig resoldre que la senyora Maria del Mar Casas Honrado... ...regidora delegada de Serveis d'Educació i de Joventut i d'Infància... ...desenvoluparà el seu càrrec en regne de dedicació parcial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 amb 20 cèntims bruts i finalment vaig resoldre que el Sr. Alfons Martínez Puig regidor delegat de servei de cultura de promoció i turisme cultural desenvoluparà el seu càrrec en tàgim de dedicació exclusiva de 40 hores setmanals per qual cosa meritarà 14 pagues anuals per import de 3.535 euros amb 71 cèntims bruts i també li és d'aplicació la llei d'incompatibilitats del personal, el servei de l'administració de la Generalitat i la resta de la normativa vigent sobre aquesta matèria Di que aquests membres electes han acceptat desenvolupar el càrrec de referència en règim de dedicació exclusiva a partir del dia 20 inclòs, el 20 de juliol de 2015 i que els membres electes eh, perdó, els anteriors senyor Francesc Coranyes i Jordi Masquef i que els membres electes Quim Felip, Maria del Mar Casas i César Luís Berrenechea també han acceptat desenvolupar el càrrec a partir del dia 20 de juliol de 2015 i que el membre electe Alfons Martínez Puig ha acceptat desenvolupar el càrrec en, en dedicació exclusiva a partir del dia 21, en aquest cas 21 de juliol de 2015. Aquests són eh, les atribucions de les dedicacions exclusives i parcials que es van aprovar en el plenari anterior eh, per als eh, imports individuals corresponents, als sous bruts, que corresponen a aquelles eh, retribucions brutes anuals que s'havien acordat en el plenari anterior. Senyor Monfort. Sí, Primer de tot, disculpar la meva absència en el darrer ple per motius familiars justificats. Aprofito, aprofito aquest informe de l'alcaldia del desenvolupament de càrrecs també per, per analitzar una mica el, un petit anàlisi que no vaig poder fer en l'anterior en ple. Entenem que el govern ha triat mm, tenir una càrrega política en la presa de decisions important amb la qual opta per tenir una sèrie de càrrecs amb dedicació exclusiva i una sèrie de càrrecs amb una mica més de mitja dedicació, cosa que en part podem compartir i podem entendre. No entenem que això vagi acompanyat eh, de la intenció de contractar una sèrie de càrrecs directius per les àrees que per nosaltres no són necessaris. M'explico, eh, van una mica en, en la línia de que s'opta per un model eh, amb una forta càrrega de direcció política, sobta per un model d'una forma més gerencial com hi havia, havia l'altra vegada. En tot cas pla no hi podem donar suport perquè sabem, sabem de les intencions del govern de compartir les dues els dos models, cosa que en cap cas que en cap cas compartim. Tant en l'àrea de Cultura, on tenim un regidor amb dedicació exclusiva, com a l'àrea de comunicació i tota una sèrie de noves, de noves tasques que s'han encomanat el senyor Francesc Rubanñes podem arribar-ho a entendre, però en tot cas, és això no, de cap de les maneres podem acceptar que hi hagi aquesta duplicitat de models de la qual no, la qual no compartim. Per tant, aquest és el nostre posicionament i bueno, esperem que, que l'entenguin. L'entenem i el, el respectem totalment, eh? com no, no podria ser d'una altra manera. Val a dir, jo crec que és, que és un bon moment per tornar a explicar una mica aquesta lògica de, de dedicacions que des del govern municipal es va adoptar i sí que és cert eh, que hi haurà Uh, càrrecs polítics, càrrecs electes amb dedicació plena totalment a la seva tasca de regidor i congruent amb la seva capacitat uh, professional també eh, s'han optat per perfil, aquest, aquest mandat doncs uh, el govern municipal té una sèrie de regidors que per la seva competència professional prèvia o per, per la seva formació acadèmica doncs uh, realment uh, vàrem entendre doncs, que es podia assumir d'una forma plena i des de, des de la direcció política una implicació absoluta en el que és la, la tasca de regidor i aquest és el, el motiu o l'argument pel qual es va eh, voler reconèixer aquestes dedicacions exclusives en aquests regidors esmentats també les dedicacions eh, parcials que són 25 hores però bé, de tothom és conegut eh, realment, són, són 25 hores formalment però de tothom és conegut doncs, que eh, quan eh, governes la, les hores no, no es miren en aquest sentit va remuntar per qui si s'hi fixa per això els tres càrrecs directius que volem proposar i que volem seleccionar, en aquest cas seria mitjançant contracte laboral d'alta direcció eh, abarcarien la direcció eh, d'aquelles àrees on eh, els, els regidors o, o... Eh, pròpiament que en són responsables no eh, tenen dedicació exclusiva en aquest sentit eh? vull dir que això també ho vam explicar en el seu moment eh, en serveis urbans una tota l'àrea d'atenció a l'emergència social, habitatge i benestar social. Per tant, sí que s'ha compatibilitzat aquests dos models, eh? una, una direcció política eh, plena i exclusiva amb una direcció de caràcter gerencial per a aquelles àrees en què realment la direcció política no era de caràcter exclusiu, perquè entenem que, hi ha uns, que en aquest mandat doncs, coincideixen unes responsabilitats i unes competències que no podem obviar com és l'elaboració i aprovació si, si fos possible i així ens agradaria del, del nou pla general de la ciutat que entenem que requereix un director d'urbanisme o un gerent d'urbanisme eh, també una, és estratègic aquesta nova contracta o la, la nova empresa de, de serveis o si s'estimés se, si així la, la gestió directa de tota l'àrea de, de serveis urbans que comprèn eh, l'enllumenat els parcs i jardins i la recollida d'escombraries que actualment està prestant ecoserveis i també és estratègic pel, pel govern municipal i per la i, i considerem que és un eix estratègic abordar principalment tota l'atenció a l'emergència social eh? com comprendia tota l'àrea de benestar social l'habitatge i l'atenció a la pobresa energètica i també el barri de, de Sant Joan que, que correspondria a aquest tercer càrrec directiu aquesta és, és l'explicació que vam donar mm, la que volem seguir mantenint i la que entenem absolutament lògica de cara a aquesta compatibilització d'un model de direcció política amb un model gerencial Sí, molt ràpidament i per no, per no redundar segurament en, en, opi en opinions i explicacions que els meus companys de consistori segur que en el darrer ple van explicar, van explicar molt bé, uh, simplement no compartim aquesta visió que tenen vostès, uh, només per posar un exemple uh, un dels càrrecs que estan previstos que vostè deia el de serveis urbans, uh, Tenem un regidor de serveis urbans, el senyor, senyor Quim Felip, que estarà cobrant per 25 hores i més a més estarà cobrant les resta d'hores del Consell Comarcal per tant crec que eh, si hi ha aquest càrrec en aquí cobrant aquestes 25 hores ja no, ja no faria falta en tot cas per no redundar amb aquests temes eh, que sàpiguen que esperarem molt d'aquests regidors que estan cobrant tant la dedicació exclusiva com a mitja dedicació i esperarem que tot això funcioni com un rellotge i la presa de decisions sigui bona i sigui coherent perquè crec que el que vostès estan proposant eh, econòmicament és molt important i per tant és una molt important i no els hi deixarem passar ni una doncs eh, Entenem totalment lògic que, que ens demanin eh, la màxima seriositat i dedicació a l'exercici del càrrec. Eh? En això tenen tota la raó i entenem lògic i lícit doncs, que, que ens demanin que ens hi dediquem totalment com corresponen aquestes dedicacions i així esperem poder-ho demostrar durant aquests, en aquests quatre anys. Informat eh, el punt número 5, passaríem al punt número 6, que és la proposta relativa a agrair al senyor Eduard Puig Pujol el desenvolupament del càrrec de síndic de Greuges Municipal. El senyor Eduard Puig Pujol ha desenvolupat el càrrec de síndic municipal de Greuges des de l'any 2002. Fa 13 anys que el senyor Eduard Puig Pujol és el síndic municipal de, de Figueres, amb una gran dedicació, amb una gran imparcialitat i servei al ciutadà. Visc que el ple de l'Ajuntament de Figueres ha estat puntualment assabentat de la tasca que ha desenvolupat el senyor Duart Puig, el capdavant d'aquesta institució a través de les memòries que diligentment i puntualment ha anat presentant cada any, on s'han recollit detalladament les actuacions realitzades en defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del, del municipi i de supervisió de les activitats de l'administració municipal, visc que el senyor Duart Puig ha estat el primer síndic municipal de Greuges i amb la seva actuació al llarg de tots aquests anys ha contribuït a consolidar aquest instrument de garantir el bon govern i la bona administració municipal d'acord amb allò que estableix el reglament orgànic municipal i visc que ha finalitzat el seu mandat, el senyor Eduard Puig, en data 31 de, de juliol, ha manifestat a aquesta alcaldia a mi mateixa la voluntat de deixar de desenvolupar aquesta tasca i coneixedors d'aquesta voluntat eh, es proposen aquest plenari eh, que s'adoptin els següents acords. En primer lloc, agrair al senyor Eduard Puig Pujol la tasca que ha desenvolupat com a síndic municipal de Greus des de, de l'any 2002, que coincideix amb ser el primer síndic municipal de l'Ajuntament de Figueres, ja que és una figura creada per la llei municipal catalana i que eh, va ser el, el primer nomenat autoritzar, per altra part, a l'alcaldia presidència perquè realitzi els actes i gestions que siguin necessàries per acceptar aquest cessament i per l'execució de, dels acords anteriors. A banda de les formalitats eh, que obliga la llei, doncs realment és de molt agrair la tasca que ha dut a terme el senyor Eduard Puig Pujol amb absoluta imparcialitat i amb absoluta dedicació a la ciutat de Figueres atenent aquelles peticions, aquelles reclamacions, aquells... Eh o a vegades senzillament el, la necessitat d'escoltar eh, o de, de ser escoltat que té la gent, que deu ser la, la gran majoria de, de les peticions que arriben en el, en el síndic municipal i que l'ha fet amb absoluta entrega i amb bona voluntat i bona disposició. També dic que el senyor Eduard Puig ja feia dos anys que havia manifestat la voluntat de doncs, deixar pas a un nou síndic i en aquest sentit també agrair-li moltíssim aquests dos anys i mig pràcticament que porta en funcions, eh? a l'espera que sigui escollit un nou síndic. Per tant, entenc que és absolutament de justícia que donem vacances ja definitives a, a petició seva al senyor Eduard Puig eh, des del dia 31 de, de juliol de, de 2015 i que procedim doncs ja a l'intent d'anomenar un nou síndic municipal. En aquest sentit, sí que donaria un torn d'intervencions per si volen dir la seva opinió respecte a aquest desenvolupament i a la seva finalització. Senyor Montfort Sí, no, simplement agrair-li aquests temps dedicats a l'Ajuntament de Figueres. Sobretot agrair-li aquests últims dos anys i mig que de manera desinteressada i molt noble ha donat a portar les seves hores a un projecte en el qual ja s'havia decidit de fer-hi un canvi i simplement això agrair-li i un reconeixement des del grup municipal de compromís. Senyor Amillo. Gràcies. Sí, bueno, desde Ciudadanos también le gusta, nos gustaría agradecer su trabajo porque es una, una dedicación que se tiene que hacer con muchísimo altruismo con muchísima dedicación y siempre buscando el, el, el serlo, la máxima neutralidad posible entonces agradecerle esta dedicación y esperar también que la próxima persona pues eh, siga el camino que la ha marcado y que la ha empezado Señora Sánchez, Ay, señor Olmedo com no podria ser d'una altra manera doncs el nostre agraïment o el meu agraïment al senyor Eduard Puig de tots doncs, aquests 13 anys no? I, just, i, i també doncs, aquests dos últims anys i mig que ha estat doncs, amb aquest interpàs no? doncs gràcies i, bueno, i, ens, i a reveure i ens irem veient gràcies senyor Testar ah. sí, no només sumar-nos com a grup i també m'agradaria fer personalment al senyor Eduard Puig per la seva tasca, de fet, com a pioner en aquest càrrec, que sempre és difícil fer-ho, i sobretot amb aquest drenar conciliador del qual en sóc testimoni a molts casos, i desitjar-li bona sort en les seves properes aventures de la vida. Gràcies. Bé, doncs, eh, jo crec que ja que hi ha la presència del senyor Duart Puig, un aplaudiment per ell, per tots aquests... Bé, bueno, doncs, desitjar-li, ara sí, una bona jubilació, que ara sí que comença a enxercir-la. Passaríem al punt número 7, que és la proposta relativa a la creació de la Comissió Especial de Relacions entre Síndic Municipal de Creuges i l'Ajuntament de Figueres i a designar els seus components. Eh, D'acord amb el que marca el Reglament Orgànic Municipal, Eh, preveu que, que hi hagi l'existència d'una comissió especial de relació entre el síndic municipal de Greuges i l'Ajuntament. Procedeix constituir, eh, amb, amb motiu d'aquest nou mandat, pro, eh, procedeix constituir aquesta comissió especial i per tot això l'alcaldia de presidència proposa que s'adoptin els següents acords. Crear la comissió especial de relació entre el síndic municipal de Greuges i l'Ajuntament de Figueres, que estarà integrada de la següent manera. La presidència, Marta Felip Torres, alcaldessa presidenta. Com a vocals, el senyor Francesc Roanyes Zafra, en representació del grup polític municipal de Convergència i Unió. El senyor Albert Estarguri, en representació del grup municipal d'Esquerra, republicana de Catalunya. La senyora Natàlia Sánchez-Dip, en representació del grup municipal de la candidatura d'unitat popular, poble actiu. El senyor Alfons Martínez Martínez Puig, en representació del grup municipal socialista la senyora Maria Àngels Almedo de l'Estal, en representació del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, el senyor Héctor Amello Montiu, en representació del grup municipal de Ciutadans Figueres, i el senyor Xavier Montfort Peligero, en representació del grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres. Aplicar les votacions de la comissió abans esmentada al sistema de vot ponderat, de tal manera que cada grup municipal tingui a la comissió el mateix nombre de vots que eh, el de regidors que integrin el, el, el grup d'acord amb el següent el grup polític municipal de Convergència i Unió 7 vots el grup municipal d'Esquerra més 3 vots la candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu 3 vots el grup municipal socialista 3 vots el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 2 vots i el grup municipal de Ciutadans Figueres 2 vots i el grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres 1 vot autoritzar l'alcaldia a presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Hi ha alguna intervenció al respecte? Eh? Aquí es nomenarien els membres de la comissió de manera que en els pròxims dies ens poguéssim, ens poguéssim reunir eh? de fe, efectes de proposta del, del, fut, del, del futur o futur síndic municipal. Qaderia aprovada la, la proposta per per unanimitat. Jo no sé, em sembla que hi ha una mica de fred, es podria baixar, ai pujar una mica o pujar l'aire. Bueno, la pujar la temperatura. Aviam, eh, si us plau, eh, la sala no hi és la, la Pilar, eh, Dolores, si us plau, pots avisar que que pugi la temperatura. Que res, sí, per, per evitar qualsevol par paràlisi Molt bé, doncs passaríem al punt número 8 eh, que és la proposta relativa a provar inicialment un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries jo mateixa, segons diu el dictamen, les bases d'execució del, del pressupost, el Real Decret 500 90 i el Real Decret Legislatiu 2 2004, pel qual s'aprova el reforç de la llei reguladora de les incendes locals, estableixen que la tramitació dels expedients de suplement de crèdit que afectin a diferents capítols serà competència del ple. Atès que s'ha de dotar de consignació pressupostària suficient per atendre les despeses necessàries pel normal funcionament de serveis municipals per transferència de crèdit entre partides pressupostàries, es proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries de conformitat amb el que preveuen les bases d'execució del pressupost, 30, article 6451 del reglament pressupostari i 177 de la llei d'Hisendes Locals. Es donen d'alta les següents partides. 15.000 euros a despeses d'activitats d'esports, 15.700 euros a subvencions de cultura popular festes, 16.000 euros a despeses de funcionament de cultura, 8.500 ajuts i bonificacions de la llar d'infants, 12.969,7 cèntims a la subvenció de la llar d'infants Xuclamel, i 12.000 euros a inversions en materials diversos. Per a fer aquestes altes es donen de baixa les següents partides. Retribucions bàsiques laboral d'esports, 15.000 euros, despeses de festa major, 15.700 euros, conveni amb l'aula de teatre, 11.000 euros, conveni al projecte Artistes Emergent Galeria Ventós, 5.000 euros, la subvenció de l'ajut de la Generalitat als alumnes de la Llar-Lilaina, 21.469,7, i l'adquisició de vehicles de la brigada, 12.000 euros. Aquestes baixes donarien cobertura a les altes de partida. El segon punt, exposar al públic l'expedient de modificació pressupostària de conformitat amb el que demana la llei d'hisendes locals. I el tercer punt, facultar l'alcaldia a presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors En intervencions al respecte, senyora Sánchez, sí Bé, un, un aclariment breu eh, sobre les, eh, les partides que es donen d'alta i de baixes referents a les llars d'infants, que en la que es dona de baixa estava prevista, pressupostada, eh, exclusivament per la llar d'infants eh, Lilaina, i en aquest cas eh, en les altes, eh, la xifra és la mateixa, es reparteix entre llars d'infants en genèric, i llavors, simplement, eh, el, si ens podeu explicar una mica aquestes què és degut, uh, sí, de si us plau. si record la regidora d'educació, però no jo mateixa, però Marc, si us plau, si els hi vols aclarir. Entenc que demanes bàsicament la de la baixa de partida o si vos t'explico bueno, totes les Bueno, és una és una 발altra. Bàsicament la de la de juts, o sigui, no és un una retanyada ni res, no. sinó que és entenem, ho entes. Eh? No doncs ja, uh, una, ja, veig que és la mateixa xifra, eh? no. T'explico la, la subvenció de juto la, la que la que es dona de baixa és perquè a l'hora de fer el pressupost es calcula la quantitat que ens, que ens cal per si per si la llar fos plena al 100% i la, la concessionària ha d'anar presentant les, les, les liquidacions en funció dels nens reals que tenen i vistos els números de l'any passat eh, hem conclòs que, que, que, que no ens caldran tots els diners pressupostats inicialment. Sí, a les no? hores. Eh, la subvenció del llarg infants de xuclament és perquè ha tingut més alumnes de mitjana de lo que, que s'esperava. Gràcies. Bé, això, eh ver, gràcies per l'explicació ja, en cap cas he fet cap insinuació de retallada, eh. En cap cas vidi que és la mateixa xifra, vidi que no, no és evident que, que suma i que s'ha repartit i entenc que és una qüestió de de, de, de places i que una hi ha més ocupació que l'altra. Eh, cap problema. Eh, Tanmateix, en aquest punt, ens, ens abstindrem eh, en aquestes altes i baixes del pressupost. Sí, senyor Garcia. Pérez. Sí, que és el mateix, no? no? Nosaltres també sobre aquest tema volíem fer un incis en Aquí hem vist que s'havia cancel·lat un conveni el projecte d'artistes emergents de la Galeria Ventós i ens agradaria saber per què s'ha suspès sí. President de Cultura, en senyor Martínez Sí, bé eh, el conveni que estava pressupostat amb la Galeria Duels Ventós que era de 5.000 euros eh, era un conveni que no s'assignarà finalment perquè d'alguna manera l'Ajuntament no pot signar convenis amb empreses privades diguéssim que el tipus de, de, de la Galeria està diguéssim legalment està oberta com una empresa privada no es pot fer, per tant no s'assignarà i s'intentarà buscar una fórmula per poder-ho fer en el cas de que es cregui necessari fer activitats respecte a artistes emergents que no inclogui el conveni i en aquest cas el medal·laria tal com estava previst inicialment en el pressupost que es va aprovar per enguany. Bé, a aquestes alçades ja només queden dues preguntes a fer. El tema de l'aula de teatre, en què consisteix el canvi, i el tema de les subvencions en cultura popular, que veig que hi ha un canvi de denominació en mateixa partida. M imagino que deu haver adreçat al senyor Felip. Gràcies. Bé, respecte al, al, al tema de l'aula de teatre, eh, es va pressupostar per 50.000 euros, finalment, quan en el moment de signar el conveni i la denda que que es va assignar, eh, va ascendir a 39.000 euros. Per tant, hi ha un sobrant d'11.000 euros que s'entén que pot passar eh, a despesa d'activitats per cultura per garantir doncs, el correcte funcionament de l'àrea fins al final d'any. Bàsicament és això. Sí, senyor Felip, si vol aquest canvi de denominació de, de, de subvencions cultura popular a no, el tema de subvencions de cultura popular és el que ha dit el regidor de Cultura, que és senzillament això, fer un canvi de, de partida per poder subvencionar els gastos que ha tingut a la cultura popular en aquest cas durant tot, aquesta, tot aquest any. Doncs, si hi ha tots els aclariments fets, eh, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor d'aquesta modificació de crèdit? Abstencions? Resultat, senyor secretari, si és plau? S'han a més 20 vots, quinze afirmatius que amb negatius cinc abstencions. El punt número 9 de l'ordre del dia és el dictamen relatiu a prorrogar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per portar a terme el projecte singular ICTINEU d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària de l'Institut Narcís Montoriol. Té la paraula la regidora d'Educació, la senyora Marc Gràcies, alcaldessa. Efectivament, doncs és el conveni aquest de col·laboració entre el Departament i la Generalitat pel projecte singular d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària de segon cicle d'Inistitud Narcís Montoriol, com s'ha dit. Eh, es tracta d'un conveni que es va signar per primera vegada l'any 2007 i s'ha anat prorrogant cada dos cursos. Uh, i atès que des de tant, tant des del Departament d'Ensenyament com des de l'Ajuntament es valora positivament el funcionament d'aquest projecte que contribueix a donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi especialment els que presenten dificultats i precisen adaptacions substancials del currículum uh, doncs es, es veu necessari doncs, la, la, la necessitat de prorrogar aquest conveni, que cal dir que es tracta d'una formació en empreses en horari lectiu i que no representa cap despesa econòmica per part de l'Ajuntament. Per tant, eh, el ple eh, es proposa l'adopció la, dels següents acords. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres per portar a terme el projecte singular i Detenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària de l'Institut Narcís Montoriol de Figueres en el marc dels programes de diversificació curricular i, en conseqüència, procedir a l'assignatura del document de pròrroga que s'adjunta, que tindrà vigència fins a finals del curs acadèmic 2016-2017 i, en segon lloc, facultar l'acaldia a presidència per la realització de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Intervencions al respecte, eh, tenen, disposen de tota la informació, doncs entenc que s'aprova l'acord per unanimitat. I passaria amb el punt 10 de l'ordre del dia, relatiu a ratificar la modificació dels estatuts socials del Consorci d'Acció Social de Catalunya. Té la paraula el tenent d'alcalde i regidor de, de Benestar Social, el senyor Pere Caselles. Gràcies, alcaldessa. Si els sembla, en resumeixo una mica. El ple es va adherir al Consorci d'Acció Social de Catalunya el 11 de maig del 2012 i donat que ha entrat en vigor la, la llei de racionalització, la coneguda com a Arsals, de fer algunes modificacions. Les modificacions que es fan en aquest Consorci són determinar quina administració pública queda descrita al consorci, així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional de la llei de les administracions públiques i del procediment administratiu comú també la modificació s'ha regulat al règim de separació de membres del consorci administratiu i els supòsits pels quals aquest fet es pot eh, produir i concretament s'han introduït modificacions en els articles següents l'article primer, denominació naturalesa i administracions consorciades l'article 22, gerència, l'article 31, personal l'article 33, separació de membres, dissolució, liquidació i article 35, dissolució El, la part descriptiva fa, esmena quines normatives són d'aplicació i la comissió informativa proposa la ratificació de la modificació dels estatuts socials del Consorci d'Acció Social de Catalunya que queden redactats de conformitat amb el document que s'annexa, notificar el present acord al Consorci d'Acció Social i facultar l'alcaldessa presidenta per la realització de tants actes i gestions com calguin per l'execució de l'acord anterior. Cal alguna explicació? És eh, derivada de, los, de, de les obligacions de l'Arsalt. I el punt 11 és el dictamen relatiu a aprovar el protocol addicional de concreció pel 2015 del contracte programa per a la coordinació i col·laboració entre Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Figueres a matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit a l'any 2012. Té la paraula el tinent d'alcalde i regidor de Benestar Social, senyor Pere Caselles. Sí, gràcies alcaldessa, els llegeixo el text del dictamen l'article 41.5 de la llei 12 del 7 preveu que la Generalitat ha d'establir convenis quadrianals de coordinació i cooperació interministrativa amb els dents locals a fi de garantir la corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials. És voluntat del Departament de Benestar Social i Família avançant un model de relació interadministrativa que millori la coordinació, col·laboració i cooperació entre el Departament i els dents locals responsables dels serveis. En data 8 de juny del 2012 es va firmar el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en el Departament de Benestar, Família i Ajuntament de Figueres en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. En data 8 d'abril del 15 es va delegar a la regidora de l'Ajuntament de Figueres, Dolors Puixó, la signatura del document protocol adicional de concreció per al 2015 del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i col·laboració del Departament en matèria de serveis socials. I en data 14 d'abril es va signar amb el Departament de Benestar Social i Família el protocol adicional de concreció per al 2015 del contracte programa per a la coordinació i la col·laboració en el departament, entre el Departament de Benestar Social i l'Ajuntament de Figueres en matèria de serveis socials i altres programes relatius. En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa proposa aprovar el protocol addicional de concreció per al 2015 del contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat subscrit l'any 2012 que s'annexa i segon determinar que la interventora municipal de fons aportarà i sol·licitarà inscripció en el registre electrònic dels convenis subscrits entre comunitats autònomes i entitats locals de l'aprovació de del protocol addicional de concreció per al 15 per al contracte programa per a la coordinació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Figueres en matèria de serveis socials, altres programes relatius a benestar social i polítiques d'igualtat subscrit el 2012 que es refereix al punt primer de l'apartat dispositiu d'aquest acord i facultat de l'acaldia presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin. Aquí m'agradaria afegir que la setmana passada vàrem firmar ja la, el futur, el, la pròrroga també per al 2016 per un import, si és el mateix, de 760.000 euros i que eh, els objectius que fixaven aquests contractes programa han estat, ha estat assolit eh, durant l'any passat i per tant s'ha doncs, bueno, pogut fer l'execució que se'ns demanava des de, que ens demanàvem nosaltres mateixos i que es demanava des del Departament de Generalitat. s'aprova per unanimitat doncs aquest punt. Sí, eh te no, s'aprova per unanimitat, eh? El Sr. Caselles demana excusar-se un moment, ja s'autoritza. Vos preguntau algun? No, no, no, vull vull excusar. Bueno, doncs si, si, els hi, si els hi sembla, fem un recess de cinc minuts, si us plau. A veure, reprendríem la, la sessió. La incorporació dels regidors. Senyor Casellas, sisplau. Pau. Estaven el punt número 12, eh? el relatiu a l'aprovació del dictament per presentar al Consorci AOC, Administració Oberta de Catalunya, la sol·licitud d'alta al servei Té la paraula el regidor senyor Jordi Masquet. Gràcies, senyora presidenta. Els el text del dictamen juntament amb l'informe eh, elaborat pel Cap de Serveis de Contractació. Que Ens diu, vis el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ofereix als ajuntaments l'aplicació de notificacions electròniques en òtum, funcionalitat de la qual fan ús un gran nombre dels ENS de l'Administració Local de Catalunya, vist que el seu ús serà obligatori en matèria de contractació administrativa des del 18 d'abril de 2016, en virtut de la directiva de 2014 24 del Parlament Europeu sobre contractació pública, vist la llei 11 barra 2007 de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans dels serveis públics, la Comissió Informativa General proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Presentar al Consorci eh, la sol·licitud d'alta al servei en òtum, Dos, acceptar les condicions generals i específiques que regula la prestació del servei per tal del Consorci i que es troben publicades a la seva, seva electrònica. 3, habilitar el Consorci com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les que es pugui tenir accés en els temes exposats a la present sol·licitud. I quatre, autoritzar l'alcaldia a presidència a fer que realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors. Com van comentar la Comissió eh, General, és un servei totalment Gratuït. A més, la cap de servei de contractació posa de manifest que el servei enòtum engloba tant les notificacions electròniques com les comunicacions de convocatòria d'òrgans col·legiats i a les seves conclusions que proposa que l'Ajuntament de Figueres sol·liciti l'altre al servei del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Acceptem per unanimitat aquesta adhesió. I passaríem al punt número 13, el relatiu a assumptes urgents. En aquest punt es presentarien dues mocions d'urgències, d'acord amb el que hem parlat a la Junta de Portaveus. Una primera moció de suport de l'Ajuntament de Figueres a les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de desembre de, de setembre de, de 2015, moció eh, promoguda per eh, l'entitat Òmnium Cultural de l'Alt Empordà i l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, de, de Figueres, i que eh, subscrivim i portem al plenari municipal el grup municipal de Convergència i Unió, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Més i el grup municipal de la CUP. Per eh, part del de, grup municipal de Convergència i Unió eh, té la paraula el portaveu el senyor Francesc Cruanyes. Bé, fem la lectura d'aquesta moció que s'ha registrat, que ha entrat l'Ajuntament. Diu, estem davant una fase apassionant i decisiva per al nostre país. Ara més que mai ens cal continuar treballant activament per aconseguir la independència de Catalunya. Nosaltres som ciutadans d'un país que ha estat lliure i ho vol tornar a ser. Aquesta darrera frase és cita del president Macià. I continua. El president de la Generalitat ha signat el decret mitjançant el qual convoca el poble de Catalunya a votar democràticament i dins el marc legal vigent els seus legítims representants i la futura composició del màxim òrgan de representació oficial de la ciutadania, el Parlament de Catalunya. En el decurs de la seva història, el poble català ha manifestat pacíficament i democràtic la voluntat d'autogovernar-se amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. Sempre, però, hem acabat buscant... L'encaix amb Espanya i mai ha sigut possible. No hi ha encaix i necessitem la llibertat. Davant l'actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el si de l'estat espanyol, les institucions i la ciutadania han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes com les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 amb el lema Som una nació Nosaltres decidim i totes les de la Diada Nacional de l'11 de setembre dels anys successius. Any 2012, la manifestació a Barcelona amb el lema Catalunya, nou estat d'Europa. Any 2013, la ...la via catalana cap a la independència... ...i el 2014 amb la B baixa omplint les Avingudes Diagonal... ...i la Gran Via de Barcelona. Aquestes mobilitzacions han demostrat que a Catalunya... ...som moltes persones favorables a la sobirania de Catalunya. La consulta del 9 de novembre de 2014... ...va permetre comptabilitzar un gran nombre de sufragis... ...a favor de la Constitució d'un estat propi i independent.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 en tots els tractats internacionals garantint un procés democràtic transparent i de respecte a la pluralitat d'opinions de la societat el pronunciament del poble de Catalunya ha de ser única i exclusivament l'expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Les entitats sotassignants conscients del moment històric que vivim, entenem que cal una màxima mobilització popular per, as per assolir els objectius del ple exercici del dret a decidir que ha d'expressar segons el nostre criteri i el nostre desig la llibertat de Catalunya de constituir un estat lliure, independent i socialment just dins el marc de la Unió Europea. És per això que instem al govern de Figueres i al conjunt de l'Ajuntament de la Ciutat que sotmeti al ple del consistori l'aprovació d'aquesta moció amb els següents acords. 1. En aquesta convocatòria d'eleccions al el Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre, assumir aquest objectiu de país, recolzar el procés cap a la independència que viu Catalunya i ser actiu en la seva consecució. 2 degut a la importància d'aquestes eleccions, fomentar el debat constructiu de les propostes que defensin les diferents candidatures i procurar la màxima participació ciutadana a les eleccions. I, tres, col·locar en llocs emblemàtics de la ciutat de Figueres l'estalada, símbol reivindicatiu d'aquest poble, cada vegada més unit, més alegre, més conscienciat i en marxa cap a la plena sobirania i que identifica el procés Actual, signat a Figueres el 3 d'agost de 2015 per Lluís Casadellà i Salvador, president d'Òmnium Cultural a l'Empordà i Sebastià Pèlex, coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana de, a Figueres. Senyor Monfort. Sí, no, en Junta de Portaveus hem, hem estat parlant de que potser aquesta, aquest mandat Intenríem no fer que votacions per punts de les, de les mocions més cars perè a les mocions al final que els present els presenten amb un sentit global i amb la voluntat de que sigui una única votació. Així ho hem acordat i per tant, el vot de compromís en aquestaemoció sense abstenció. Sennya Meella? Bi bé, bueno, com poder resultar evidente, nosotros votarem que no? Y me gustaría terminar aquí porque porque nosotros no nos gusta perder el tiempo en temas que no son no son municipales y nos habíamos presentado para hablar de temas municipales y no para hablar de temas que no, que no pertenecen a este, a este ámbito. Pero bueno, parece ser que no es posible y tendremos que extendernos un poco más. Eh, me gustaría repetir que nosotros somos un partido constitucionalista y no podemos dar soporte a iniciativas que pretendan no perder la convivencia entre, entre españoles y mucho menos entre, entre catalanes. Después de la moción que se presenta nos sorprende mucho. La ligereza con que se usan algunos términos y la frivolidad que se, con la que se usan. Por ejemplo, se habla de pueblo de Cataluña, autogobierno, libertad, independencia, bloqueo político-financiero y un largo etcétera. Bueno, eh, el pueblo de Cataluña, como todos bien sabemos, es diverso, piensa de muchas maneras y, y, y así está representado aquí en este consistorio de las diferentes formas de pensar. Entonces, nos sorprende nos sorprende que en muchos en, en muchos apartados de, de esta moción se esté hablando como si todos los catalanes pensásemos igual después se habla de libertad eh, yo hoy hoy me he levantado libre y espero irme a dormir libre eh, libre evidentemente vengo aquí libremente las personas me han votado y me han, y me han seleccionado para representarlas entonces cuando se habla de libertad pues yo entiendo que, que libres ya somos otra cosa es que hablemos de independencia en cuanto a los objetivos de la de la, de la moción eh, pues el, la independencia no es un objetivo de país. Un objetivo de país debería ser poder combatir el paro o la corrupción o, co o combatir la pobreza. Pero la independencia, bueno, pues como objetivo de país eh, nosotros lo ponemos en duda. Eh, y menos por cuando puede poner en peligro la convivencia y se pretende romper el Estado. Eh, no pues Nosotros no apoyamos por propuestas contrarias a la Constitución, pues la Constitución es nuestro marco de convivencia. ¿Que ¿Podemos cambiar la Constitución? Por supuesto que se puede cambiar la, la Constitución, pero no para satisfacer a, a aquellos que pretenden sal, saltarse justamente ese marco, sino para adaptar a una sociedad más justa y más democrática. Después, otro de los objetivos que pone es fomentar el debate constructivo. Bueno, pues nosotros creemos que, que el fomento del debate constructivo ya lo estamos haciendo. De hecho, aquí estamos debatiendo constructivamente. No es necesario reafirmarnos cada, cada poco tiempo en ese, en ese objetivo. Y, por último, colocar la estelada pues parece ser que algunos lo que quieren es retirarla, una bandera que nos representa a todos del espacio público, como sea la bandera de la ciudad, y sustituirla por una bandera totalmente ideológica y que solo representa a una parte minoritaria de esta ciudad. Pero, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, nosotros, desde nuestro partido, lo que hacemos es defender la neutralidad del espacio público, eh, igual que la de las instituciones. Entonces, nosotros lo que, debe, lo que nos gustaría es velar Eh, por la retirada de los hombros no oficiales y, y y y la neutralidad de justamente de ese espacio público. Por todos estos motivos, creo que resulta evidente que vamos a votar que no. Señora Sánchez. Eh ve como a primer de tot celebrar que hi hagi entitats de la societat civil que eh, siguin proactives en fer-nos arribar propostes en el ple de l'Ajuntament i que puguem eh, presentar-les eh, conjuntament. En aquest sentit, doncs, eh, malgrat que sí que hi ha alguns aspectes del redactat que, que proposen la NC i Òmnium que, que matisaríem, no, no hi entrarem perquè entenem que, com també ha dit en Xavi, és l'emoció eh, sencera la que pren sentit. Eh, eh, això d'una banda eh, estem totalment a favor eh, d'una... De, de, eh, com a Organització i com a partit municipalista, eh, que és des dels municipis on s'ha de fomentar també i s'ha de contribuir a l'assoliment de la llibertat de, del poble de Catalunya. Aquest 27 de setembre és un pas important per a caminar cap a la independència i celebrem poder votar a favor en aquest ple de l'Ajuntament de Figueres i en molts municipis es pugui donar suport en aquest plebiscit que ajudarà a avançar cap a l'assoliment d'aquesta aquest, independència, d'aquesta llibertat, d'aquest autogovern de, eh, que democràticament ens ha de portar a ser un poble, un poble lliure i sí, en la línia de les expressions que, que comentava el senyor eh, Héctor Amello sí, som un poble que ha estat castigat, som un poble que se li han vulnerat els drets eh, universals, som un poble que ha intentat de totes les maneres exercir la seva plena sobirania i no se li ha permès som un poble que Eh, se'ns ha eh, tallat, se'ns ha eh, menllevat la llibertat d'expressió en moltes eh, ocasions i que, per tant, l'última manera que trobem per expressar democràticament quin és el sentit plural, segur, d'aquesta societat és a través d'unes eleccions. Es va proposar un 9 de novembre que va ser eh, des de l'estat espanyol Eh, minimitzat, prohibit i, per part, també eh, no es va ser prou eh, capaç de desobeir per tirar-lo per tirar endavant, però van poder sortir a votar i el que necessitem és realment fer aquesta radiografia del país per eh, veure quin és el suport democràtic a, a la independència d'aquest poble. Eh, dit això, com a, com, a ja he dit, com a organització municipalista, també i intentant portar aquesta proposta que celebrem, repeteixo que es pugui presentar i que puguem votar-hi a favor eh, també fem una pregunta i ens fem una pregunta cap al govern en el moment en què, en què, el mateix moment que estem aprovant aquesta moció eh, Convergència i Unió està pactant amb el Partit Socialista està pactant amb el PP i està pactant amb Ciutadans eh, sembla una mica allò del Junts pel No llavors eh, intentem també que Figueres es pugui tenir una representació a l'hora d'arribar a acords, a l'hora d'avançar en les millores cap a la ciutat amb un sentit més ampli en aquest moment històric, com bé ja ha llegit el regidor, eh, que en el que viu el país. Eh, simplement també última cosa sí que en el punt número 3 ens agradaria que hi hagués un compromís per part del govern de la ciutat en què aquesta estelada que proposa l'ONIM i ANC que es, es col·loqui en llocs emblemàtics es col·loqui a la Rambla com ja de forma popular es va col·locar o ja havia estat i es va retirar es col·loqui a la Rambla i que hi hagi un compromís en què es farà abans de l'11 de setembre com a Diada Nacional de, de Catalunya aquesta col·locació del símbol eh, de la bandera a l'estelada Gràcies. Senyora Almedo. Des del Partit Popular, Marian Lles Almedo, com a portaveu, no hi donarem suport a aquestes banderes que no són constitucionals. nosaltres només ens sembla bé doncs, les que són constitucionals, com ara són la catalana, l'espanyola i l'europea. Sí que llavors, en tot cas, per exemple, doncs, la de Figuera ens doncs, assemblaria malament i també només per no allargar-me eh, amb, amb el discurs bé, bueno, amb tota l'explicació que ha donat la senyora Natàlia doncs eh, pràcticament, bueno, bé, no hi estic, no estic d'acord amb, amb el tot el que ha dit, gràcies senyor Testar eh... bueno, no, nosaltres votarem afirmativa ah sí Eh, votarem afirmativament aquesta proposta d'Òmnium Cultural i de, de l'Assemblea Nacional de Catalunya a l'Alt Empordà i ho farem amb entusiasme, amb alegria i en convicció per aquesta, aquesta proposta ve de dues entitats que s'han manifestat al llarg de la seva trajectòria amb la defensa de la llengua, de la cultura, de la nació catalana i dels nostres drets com a poble. Sobretot en un moment en què ens trobem a punt d'exercir el nostre dret a l'autodeterminació d'una forma peculiar, això sí, però exercirem el dia 27 de setembre. Pensem tots doncs, que l'Ajuntament de Figueres ha d'estar al seu costat, ha d'estar al costat d'aquest procés de tots els ciutadans que treballen per assolir la màxima llibertat del país. Cal fer-ho activament i també simbòlicament, tal com destaman en el tercer punt d'aquesta moció aquestes entitats. Col·locar la bandera estelada és tot una declaració de principis democràtics i d'obertura fraterna de Catalunya a la resta de la humanitat. i és el mínim que aquest ajuntament pot fer com a suport al procés que estem vivint. I ens afegim també el que ha dit la senyora Sánchez que caldria que fos a la Rambla. I sobretot que no sigui substituint la bandera de Figuera, sinó afegint-se. Gràcies. Sí, pel Partit Socialista, sí. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Com més ben evident, el pacte de govern doncs, contempla que en determinades qüestions doncs, tenim llibertat. Gràcies. El bueno, pararem, no sé si el meu no és, bueno, en tot cas doncs, eh, se'n no? Eh, com ho deia, doncs, evidentment, dintre del pacte de govern hi ha, hi ha diferents sensibilitats des del resultat d'unes eleccions doncs, que, han, que, han, que han modificat doncs, la majoria de figueres. A veure, des del grup socialista mantindrem la tònica que hem mantingut habitualment en aquest ple, perquè, permetin-me, eh, però aquesta moció, avui en un format diferent, podríem dir que haguem discutida bastament i moltes vegades. Simplement, que al llarg d'aquest any ja estem amb... amb... De o vulguem de caraga independència, fins ara pargvem del dret a decidir, hem anat evolucionant, però finalment moltes de les coses que s'expressen doncs, en la part expositiva n parlat moltíssimes vegades. No obstant no m'estaré de tornar de fixar altra vegada la posició del grup socialista que és, és en la que expressa iniciativa. Eh? Nosaltres ens abstindrem a la totalitat d'aquests punts. Ens estindrem perquè considerem que si no podem votar per separat desmuntaríem la, la moció doncs, que ens proposa Òmnium, però sí que tindríem posicions diferents si la votéssim per separat. I per exposar la nostra posició doncs, seguiré la part, la part dispositiva, la part de l'acord. A no? primer punt diu recolzar el procés cap a la independència que viu Catalunya més Nosaltres votaríem que no aquí, sempre hem dit clarament que nosaltres no som independentistes, nosaltres som federalistes, avui això segurament doncs, es porta poc, es porta poc d'una bancada doncs, es volen resoldre tots els problemes que té el país apel·lant a la independència i que demà que serem independents tot serà molt millor victimitzant-nos contínuament de l'altra part s'esgrimeix doncs, la Constitució una i altra vegada perquè aquí no es mogui res perquè es continuï maltractant la llengua catalana o perquè es continuï, sí, que ho dic des del partit dels socialistes de Figueres parlant sofrint, patint l'espoli fiscal, però no obstant nosaltres som constitucionalistes, i per què ho som? Perquè volem canviar aquesta Constitució perquè volem un estat federal, perquè volem treure'ns de sobre el Senat una càmera que no serveix absolutament, absolutament per res aquesta és la nostra, la nostra posició en el segon punt òbviament, degut a la importància d'aquestes eleccions, fomentar el debat I tant, i tant, nosaltres aquí votaríem a favor hem de fomentar el debat, hem de posar les coses sobre la taula i hem de fer-ho potser posant més arguments i no simplement doncs, apel·lant a sentiments sovint d'un costat i l'altre una marmòria Constitució que ens, està, que, ens està, que ens està oprimint i que no ens... sí que ens ha deixat treballar fins aquí per s'ha de modificar i sí que bé, s'ha de fer nova en el sentit que ho estic explicant i tercer, col·locar els jocs emblemàtics de la ciutat estel·lada símbol reivindicatiu, miri nosaltres hem votat alguna de les vegades a que es penjessin estel·lades com a símbol reivindicatiu i tant que ho hem fet perquè ens considerem maltractats però ara no ara estem davant d'unes eleccions nosaltres en aquí ens hi abstindríem estem davant d'unes eleccions i l'estagada té un significat concret té un significat molt concret que s'alinea amb els que voleu el vot per al sí per tant jo senyor Tastat dic que és un principi democràtic instal·lar l'estelada davant d'una votació, em sembla que no perquè l'estelada s'associa inequívocament a un desig d'unes determinades candidatures electorals per tant, em semblaria que hauríem d'evitar la politització de l'espai públic, no obstant si, si votéssim per punts separats ens hi abstindríem, eh? perquè li reconec que no deixa de ser un símbol reivindicatiu i per últim, amb el que no estaríem d'acord nosaltres és un poble cada vegada més unit i més alegre mirin, alegre de les paraules que avui estem escoltant tots, alegria, no n'hi veig massa, jo més aviat, i més aviat hi veig problemes i confrontació que hauríem espero que després d'aquestes eleccions es puguin, es puguin uh, superar, i sí uh, ja que hem parlat i des ho proponen les entitats sobiranistes bé, les entitats sobiranistes, el meu entendre, que les direccions de les entitats sobiranistes són conjunturals jo sóc soci d'Òmnium de des de fa temps, i no sé si eh, en el partit que estic em presentaré contra mi mateix en un altre no sé, és, és relativament complicat. però sí que és important doncs, la defensa de la llengua que ha fet ònium que, que ha fet òmnium la defensa de la cultura i, sobretot, fer que el nostre país continuïn avançant, avançant endavant, però en un estat federal, en un estat en què tots puguem parlar en un estat en què no ens sentim expoliats i en un estat en què no s'esgrimeixin contínuament veritats inamovibles que el que fan és causar-nos un pilot de mal de caps a tots plegats i una enorme pèrdua de temps i de recursos. Gràcies. Per tant, ens abstindrem. Bé, a mi eh, dic que de dins del grup municipal de Convergència i Unió es donarà llibertat de vot en aquest sentit, en aquesta moció i també se m'ha sol·licitat la veu per part del regidor senyor Manel Toro. Senyor Manel, si plau. Moltes gràcies, alcaldessa. Eh, bé, una primera qüestió eh, que tècnicament eh, hem de dir que no és una proposta que hagi estat assumida pel grup de Ciu. Eh, no seria tècnicament Convergència, eh, Unió en aquest cas no assumeix aquesta moció, a menys en els termes en els que mm. està plantejada. I passaré en el final per a fer evident en el nostre entendre fins a quin punt és tampoc poc el... Eh, els punts en els que hi ha aquesta divergència aquesta diferència aquesta manera d'enfocar un mateix objectiu perquè en el punt primer diu en aquesta convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya aquesta moció diu el proper 27 de setembre assumir aquest objectiu de país recolzar el procés cap a la independència que viu Catalunya i ser actiu en la seva consecució canviant la independència per el dir el procés cap a la plena sobirania de Catalunya, que, eh, lèxic d'una manera d'expressar-lo, anem en exactament el mateix lloc i eh, per a nosaltres seria perfectament assumible. Com ho seria en el punt 3, col·locar en llocs emblemàtics de la ciutat de Figueres l'Estaada? Eh, I per a nosaltres entenem que la bandera de Catalunya, que és en aquest moment la que representa d'una manera democràtica eh, la que ha estat eh, designada democràticament, per a les vies i eh, per al Parlament de Catalunya com la que ens representa a tots nosaltres i amb això tindríem molt clar que assumiríem aquesta moció. Tal com està plantejada i com no pretenem canviar una moció que està presentada per Omnicultural i per altres entitats eh, la nostra postura serà d'extensió perquè entenem que s'està plantejant i podríem fer aquí i avançar-nos en aquest discurs perquè és una opció és una de les postures polítiques que es presentaran en aquest 27 de setembre i que defensaran una manera d'entendre aquest procés cap a la plena sobirania de Catalunya, que nosaltres entenem així. Com si arriba, quines velocitats, tot això ho debatirem, o debatrem en el sí de la campanya electoral. Però fer evident fins a quin punt eh, tots nosaltres que som ciutadans i eh, vivim aquí a Catalunya, i ens agrada i volem i a mi personalment d'una manera molt aferrissada m'agrada la gent m'agrada el poder estar amb tots i cada un d'ells i trobar els punts de comunió els punts de eh, connexió i que permeten arribar a punts que amb tots eh, el perfecte respecte que hem de tindre per les diferents postures eh, i democràticament debatem eh, fins a on volem anar i quina és la manera que ens volem governar. Hi ha eh, posicions, hi ha maneres d'entendre mm. aquesta situació de crisi que provoca que en aquests moments hi hagi un grup, hi hagi un conjunt de persones que vulguin seguir un camí que eh, és el que s'està plantejant i que porta cap a aquesta definició política i que n'hi ha d'altres que eh, pensen que hi ha recorregut i que hi ha maneres dins dels vectors eh, democràtics en els que podem fer, podem actuar i podem canviar i eh, tenim la força perquè la tenim en el moment en què trobem la eh, connexió entre tots els que estem i vivim i eh, patim perquè patim aquestes situacions moltes vegades indesitjades. Per tant, repeteixo amb respecte absolut en aquesta opció política ens abstindrem eh? Eh, però eh, posar en èmfasi una vegada més en aquesta mínima diferència amb la que ens estem eh, tractant i eh, que vull posar de relleu Molt bé, bueno, en relació a les eh, explicacions fetes pel senyor Toro sí que m'agradaria fer un matís eh, que jo crec que Tècnicament sí que s'ha presentat aquesta moció pel grup de CIU perquè el grup municipal és de, de CIU, tècnicament. Eh? Si bé els dos partits que formaven la federació amb la qual es va concórrer eh, a les eleccions municipals, doncs, evidentment s'ha separat, però en aquest cas sí que tècnicament som dos grups, no obstant, és totalment lògic eh, donem llibertat de vot perquè es manifesti la, la posició de, de cadascú respecte al grup de, de CIU. En aquest sentit, també dic que com a alcaldessa d'aquesta ciutat eh, és eh, públic i notori doncs que eh, vaig concórrer a través del partit de, de Convergència i aquest partit ha adoptat una posició clara i nítidament independentista de compromís nacional i de justícia social. Per tant, el meu vot serà congruent amb, aquest, eh, amb la voluntat d'aquest partit, si bé que com a alcaldessa de la ciutat doncs adoptaré la eh, posició faré el, el mandat que surti de l'aprovació o desist, no, de desestimació d'aquest acord eh? per tant entenc que la meva persona conflueix, com, conflueix en dues condicions una pertanyent a, a Convergència i en aquest sentit la meva posició és clara i per altra part com a alcaldessa compliré amb la voluntat majoritària que surti de eh, l'aprovació o de denegació d'aquest acord per tant, eh, crec que passaríem a... Senyor Tastar, sí. Pere Casellas, eh, només un No discutirem ara l'origen ni, ni el significat de la bandera independentista, però la bandera independentista sí que representa un dret democràtic, que és el dret de la dels pobles, en aquest cas el català. I només un matís, vostès es defineixen federalistes, nosaltres també, però federalistes europeus. Molt bé, doncs passaríem a la votació d'aquesta moció... Vos a favor Ai, perdó. s'ha d'aprovar la urgència entenem que la urgència està justificada per ser Perdó. La, la, el, el posicionament de, de, de, de la urgència ho votarem eh? ho votarem uh, seria uh, és a l'últim plenari que hi ha abans de l'on de setembre i abans de no, perdó, n'hi ha un altre al setembre, però entenem que és un, una moció que és, és lògic que s'adopti en aquests moments de convocatòria d'aquestes eleccions que es va convocar el dilluns passat. No obstant, eh, si hi ha intervencions respecte a aquesta urgència? Sí, bueno, eh, seria un poco eso reiterativo. Eh, no creemos que sea urgente porque realmente esto no habla de la ciudad, por lo tanto, como no habla de la ciudad, para nosotros no tiene ningún tipo de urgencia ni votarlo ahora, ni votarlo dentro de un mes, ni votarlo dentro de tres meses. Senyora Sánchez. Queda clar que la qüestió de votar a vostès eh, no va gens amb vostès. Eh... Sennyora Sánchez, no, no es pot replicar a un, a un grup. Eh? no, no o sigui la inexpertesa. El, Perdó. Les intervencions és respecte als posicionaments i no, no es pot anar replicant els grups. Eh, Voria amb aquesta urgència doncs. vots a favor de laurgència de la moció. Vots en contra? Resultat, senyor secretari? Són de més 21 vots, 17 afirmatius, 4 negatius i cada extensió. La senyora Almeda vol fer la seva explicació de vot? Sí, bé, doncs considerem que això no, no és urgent. Aquesta moció doncs, tampoc no, no és urgent per a nosaltres. Gràcies. Aprovada per majoria l'urgència de la sessió, ara sí passaríem a votar el contingut de la, de la moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat, senyor secretari? Seran més 21 vots, 12 afirmatius, 4 negatius i 5 abstencions. Bé, doncs quedaria aprovada per majoria aquesta, aquesta moció. I passarien a una segona, una segona moció que es, que es proposa a la seva votació per urgència, que és la... Eh la de suport de l'Ajuntament de Figueres a l'Ajuntament de Vilafant en relació amb la reivindicació davant del Ministeri de Foment per la construcció d'una rotonda a la carretera N260, al punt quilometri 38,750, l'encreuament amb l'accés a l'estació ferroviària d'alta velocitat Figueres-Vilafant. Eh, per part de, del govern... Eh proposa la moció al portaveu de Convergència i Unió, el Sr. Francesc Bonyes. Fem lectura de moció tenint en compte diu Perdó. Tenint en compte l'escrit que de Vilafant ha fet arribar l'alcaldessa de Figueres en data 27 de juliol, en què demana la implicació de l'Ajuntament de Figueres per impulsar la construcció de la rotonda de la carretera N260 al punt quilomètric 38-750, a l'encreuament amb l'accés a l'estació de l'AVE, atès a la necessitat de millorar la seguretat viària, ordenar el trànsit i la comunicació amb l'estació de l'AVE i d'eliminar els actuals riscos dels vianants que diàriament han de creuar la carretera N260 per accedir als habitatges, serveis i establiments ubicats als marges de l'esventada via, atès el risc permanent que comporta aquesta situació, tenint en compte la necessitat d'augmentar encara més el suport institucional i la implicació ciutadana per reivindicar la construcció d'aquesta rotonda, considerant que aquesta rotonda també beneficiarà de retruc a la ciutat de Figueres, és per això que l'equip de govern de l'Ajuntament de Figueres proposa el ple d'aquest consistori 1. Donar suport a l'Ajuntament de Vilafant en la reivindicació d'aquesta rotonda i 2. Potenciar la implicació de les entitats i els veïns figuerencs per donar suport a les mobilitzacions de la plataforma ciutadana però rotonda a Vilafant i perquè hi participin ja que les protestes i les mobilitzacions tenen sovint un efecte important. A Figueres, 4 d'agost de 2015. Señor Amello. Bien, bueno, nosotros eh, daremos apoyo a la moción y creo que esta moción, de alguna manera, nos da un poco la razón a lo que estábamos promoviendo durante la campaña. Nosotros durante la campaña promovíamos una fusión fría administrativa entre Figueras y Vilafán. Y esta moción lo que demuestra es que tanto Figueras como Vilafán tienen muchísimas cosas en común. Lo que deberíamos empezar a promover también es, tanto en este pleno como en el pleno de Vilafán, és empezar a caminar hacia esa fusión tan, necesita, tan necesaria para los dos municipios. Senyora Sánchez. Bé, eh, des del grup també recolzarem aquesta moció i, i també aprofitar per, per afegir que que en aquest sentit també considerem que cal eh, millorar la connectivitat peatonal i amb bici entre els dos municipis per, per en, en aquesta zona concreta que és la que fa referència a, a l'accés cap a l'hàbit o plegat perquè sí que realment accedir cap a aquesta zona tant a peu com amb vici eh, és encara eh, difícil i no està del tot condicionat i per tant afegir-ho que la voluntat des de l'Ajuntament de Figueres eh, sigui doncs també eh, donar suport a la millora d'aquesta connectivitat. Senyora Olmedo. Sí, nosaltres no hi donarem pas suport, jo com a portaveu del Partit Popular no hi donaré suport en aquesta moció, inclús hem parlat a la Junta de Portaveus, vostè mateix ha dit que podia, no, jo crec que no tenia sentit no, aquesta moció perquè realment ha sortit en els, en els pressupostos de, de generals de l'Estat pel 2016 i al setembre crec que ja es farà la licitació, o sigui que d'aquí dos o tres mesos tindrem la rotonda. Sí que cal dir que era una reivindicació, que la veritat que era molt i molt important i realment l'Estat doncs contínua una cosa complex, tant en la rotonda de la plaça del Sol com aquesta rotonda de l'estació de, de l'alta velocitat. Per tant, no entenem, o sigui, torno a repetir, no entenem el sentit d'aquesta moció. Gràcies. Sí, nosaltres donarem suport en aquesta moció de l'Ajuntament de Vilafant perquè en tenem que donar suport a Vilafant també és donar suport a nosaltres mateixos, als figarencs i a la ciutat de Figueres en general, que també és utilitza doncs, l'estació de, del tren. I fins que no tinguem la redonda feta qualsevol acció a favor, doncs serà benvinguda. Gràcies. Sí, en aquest sentit, eh, respondre bueno, el que hem comentat a Junta de Portaveus que Uh, aquest posicionament uh, arriba potser un pèl tard però respon a una petició de suport concreta de l'alcaldesa de Vilafant que podia haver arribat abans però ha arribat ara i en aquest sentit sí que té tot el sentit fins que sigui feta la rotonda reconeixem que està incorporat una partida en els pressupostos del 2000, en, en el projecte de pressupostos de, de, de 2016 però que té el sentit seguir reivindicant i donant suport fins que es materialitzi doncs aquesta obra, sense perjudici doncs, que reconeixem... El l'esforç que ha fet doncs, el Ministeri de Foment d'incorporar una primera partida de 500.000 euros per a aquesta rotonda, que de ben segur que també beneficiarà Vilafigueres, en aquest sentit, perquè és molt, molt utilitzada per als veïns de, de Figueres i, i, de fet, per tota la comarca que va a l'estació d'alta velocitat és en aquest, eh, en aquest punt on no com a crítica al Ministeri de, de Foment, no, no s'ho miri per aquesta vessant, o sigui, no és, no és una crítica al Ministeri de Foment, sinó que és posar o fer una actitud de suport al poble de Vilafant que ho està demanant. Passaríem a la votació, doncs, de... L'urgència de la moció entenem, aquí sí que tothom hi està d'acord, tenem que és... Eh... No, no, ja està. Donz votariem la, la urgència vots a favor. Pots en contra? Resultat, senyor secretari, S'han més 21 vots, 19 afirmatius, 2 negatius i cap abstenció. Senyora Almeda, per explicació de vot, evidentment que nosaltres sí que creiem que és importantíssim i eh? que és una reivindicació que ja ve de temps el que passa que no veiem que sigui una, una cosa urgent perquè és que ja està aprovat i per tant ara si d'aquí sis mesos o d'aquí set llavors aquesta rotonda doncs, ni es licita ni es fa llavors jo aquí sí que tornaré a dir doncs, me disculparé, però vull dir, o sigui que ningú entengui els de Vilafant i els Figarencs que van cada dia a l'estació que nosaltres no veiem important aquesta rotonda eh? o sigui que quedi clar, que no veiem clar és aquesta moció perquè ja està doncs com vostè diu eh, inicialment aprovat però jo confio en el partit popular de l'estat i si llavores amb el pla que tingui que està acabada no ho està llavors demanaré disculpes aquí públicament gràcies molt bé doncs passaríem a la votació de la moció pots a favor Vots en contra Resultat, senyor secretari Són de més 21 vots 19 afirmatius, 2 negatius i cap extensió Molt bé, doncs passaríem al punt de pregs i preguntes que és l'últim punt de, de l'ordre del dia d'aquesta sessió ordinària del ple una mica per fer memòria bueno, per, uh, comencem un nou mandat i eh? no, no havíem tingut un, un ple ordinari amb pregs i preguntes d'acord amb el Reglament Orgànic Municipal, hi han cinc preguntes possibles a fer per, per cada grup municipal i eh, l'ordre que seguíem també era de, de menor a major, eh, era una ronda de, de preguntes, una, una volta, llavors eh, contestàvem eh, aquesta primera volta i seguíem una segona volta, una tercera o les que siguin necessàries fins a 5 voltes. Doncs eh, senyor Montfort, la primera pregunta, si us plau. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo com que s'ha fet una mica tard, és un quart de deu ja, m'he portat, no vaig anar al sopar de Carmanyola, de l'Horta Capellera, però sí que m'he portat avui la Carmanyola i he portat exactament això, un, un tàper d'amanida d'enciam. Ah, m'he portat també un tàper amb unes croquetes i unes patates bullides, una verdura que hi ha mongeta de tendre i patata. Després he portat un tàper amb unes mongetes seques bullides amb que també tenen patata. I he portat un tàper amb eh, també patata i alguna mongeta seca bullida també. Després he portat també a un tres porcions de pa en principi individual i una, i una pera. Aquest és el, meu, és el meu sopar de Carmanyola d'avui. Bé, en principi, eh, segurament ho podria haver portat al sopar de Carmanyola perquè tant les mongetes com les patates bullides estan datades a, a data 1 d'agost. Aleshores, crec que per qui va caure el dia del sopar d'Horta de Caballera si no és el 31 de juliol les 6. Bé, en tot cas... Eh, aquest és un menú que avui preguntes si us plau. Sí. Aquest és un menú que avui s'ha donat per una família de tres, de tres persones que nosaltres hem aconseguit. Evidentment aquesta família ha menjat, no és que ens haguem quedat i no hagent menjar, però aquesta família ha menjat. Aleshores, per la informació que tenim que ens agradaria que ens ho confirmés tant al govern com l'Àrea de Benestar social, aquest menú costa a l'Ajuntament per a tres persones. Això és per tant per dinar com per sopar. És un menú que és dinar i sopar costa uns 30 euros a l'Ajuntament.. Aleshores eh, nosaltres tenim vàries crítiques a fer o varis defectes que hem trobat en aquest, en aquest menú que s'està servint. Eh, primera, que hi hagin eh, aliments, agraïm que hi hagi la data de, de fabricació que posi per ser consumit el dia die d'agost. entenc que és fa, fa data de fabricació. Ho, ho agraïm però creiem que és un pèl tard que a l'estiu. Eh, una cosa que s'ha fet l' d'agost se serveix el dia 6 d'agost uh, després uh, creiem que el preu uh, és car és a dir per 30 euros crec que seria capaç de fer un sopar o un dinar uh, amb aquests elements per tots els que estem aquí sentats uh, i per altra banda uh, que la, en les persones a qui se serveix aquest uh, aquest menú uh, no tenen tan pocó elements per pu-s a uh, i per poder-los consumir adequadament. Per exemple, l'amanida no va acompanyada de cap oli, ni vinagre, ni vinagreta, per poder-la amanir una miqueta i que sigui una cosa bastant sucós i bona. Amb la verdura ens passa el mateix i amb les mongetes seques ens passa el mateix. Aleshores, és un prec que fem des d'aquí. Primera, que es revisi exactament quin preu estem pagant per aquest servei. Uh, i també uh, demanem que amb la mesura possible tot aquest menjar que es dona es serveixi d'una manera que es pugui consumir adequadament amb la seva, seva oli, amb la seva sal amb les amb tot el que nosaltres ens posaríem a casa nostra per fer d'aquest menú a un menú uh, bo um, després podríem entrar, no hi entraré si és més bo o més dolent perquè no ho he provat però en tot cas uh, m'agradaria que aquests protocoles, aquests manuscris revisés, tot plegat, eh, perquè crec que hi ha alguna cosa, hi ha alguna cosa a criticar amb com, està, com com com s'està fent això. Senyor Mello, si es plau. Sí, bueno, tros un tema muchísimo más mundano, eh, morrició algunas quejas de los vecinos del carrer Aviñonet, eh, que ara, con la llegada del buen tiempo, la gente está más en la calle, eh parece ser que Hay pequeños menudeos pequeños y, y pequeños trapicheos y quieren les gustaría que hubiese más presencia policial en la calle o que pasasen de vez en cuando porque parece ser que pasa poco la policía y eso favorece favorece ese trapicheo y ese pequeño menudeo. Dice que en algún momento también se han dirigido a la Guardia Urbana pero que lo normal es que pasen y al cabo de muy poquito vuelva a suceder. Bé, eh, des de la CUP el que ens agradaria és fer un prec, que és en relació a la, a, la, a la sala Edison i en relació al ple, al darrer ple de, de, de juliol... Eh, i sobre el terme concret que s'acostuma a fer servir per part dels membres del govern no només en, des de que ha començat la legislatura sinó també prèviament al referir-se a la sala Edison com a el solar de la sala Edison per aclarir-ho, la sala Edison com bé sabeu està inclosa a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya com a becil com a becil, un bé be cultural d'interès local i m'agradaria llegir la, la, la definició eh, els béns culturals els béns culturals d'interès local són els béns integrats del patrimoni cultural català que tot i la seva importància no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional els béns culturals d'interès local immobles són declarats pel ple de l'Ajuntament en els municipis de més de 5.000 habitants o pel ple del Consell Comarcal en els municipis de menys de 5.000 mil habitants. També són menys culturals d'interès local, els menys immobles que quan van entrar en vigor la llei del 9, eh, 9 93 eren incloses en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans d'urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d'inscriure el catàleg de patrimoni cultural català. La sala Edison, repeteix està inclosa en aquest, eh, en aquest catàleg del patrimoni cultural català com a becil, repeteixo, i per tant el preg que fem és que en aquest ple, en les intervencions públiques del govern i sempre que es parli eh, qualsevol membre d'aquest plec sempre que parli de la sala Edison ho faci fent referència a la seva categoria i a la seva inclusió i mai com a solar de la sala Edison perquè entenem que a en la definició de d'interès bé cultural, d'interès local no, eh, no hi entraria un simple solar sinó un edifici com és el cas amb, amb l'interès i la categoria que, que té gràcies senyora Almeda sí a veure, volia parlar del tema de la màxima preocupació que tenim o que tinc amb aquest tema dels coloms verdaderament Figueres jo crec que hem de posar-hi fil a l'agulla perquè arribarà, és, bueno, és un problema ja de solidaritat pública l'altre dia pel carrer Ingeners, al Museu de l'Empordà bueno, que dona, ja, bueno, ja ho saben, no la Rambla i aquest carrer Ingeners Verdaderament to és, és un museu i és d'aquí, de, de la casa no? de l'Ajuntament. llavores per tant, totes aquelles finestres és que no bueno, està ple de porqueria de brutí els coloms, no pots ni aturar perquè que et cauen eh, pel damunt. No? Eh, hi, ha altres, hi ha altres llocs també, no? eh, davant del passeig nou, eh, bueno, davant del Parc B A eh, llavor este hi, hi ha un edifici que no està acabat, i llavors hi ha làtic, llavors, doncs, tot aquella gent del carrer Pep Antura de la Pujada del Castell estan realment desesperats o sigui, no vull fer un drama ni fer un alarmisme ni una demagogia però realment estan desesperats també parlem del carrer que va al carrer Progrés, crec que és el que va al Cementiri també al carrer Sant Pau a la zona també de la, de la, del cinema a Las Vegas bueno, jo vull, vull donar temps als 100 dies de gràcia que es diu, vull dir, ja entenc que s'acaba de formar l'equip de govern i potser no hi pogut encara posar fil a l'agulla però crec que és de màxima urgència que aprenem consciència i que alguna cosa hem de fer jo crec que la primera cosa que es tindria que fer és aquesta gent que dona menjars aquests coloms d'entrada no de, de no denunciar-ho, però sobretot multar-los, perquè és clar, per moltes denúncies que arribin, arriben. Si realment no llavors no, no, no de, els hi posen la multa, no farem per res. I jo crec que hi ha molta gent que està molt preocupada i que, bueno, que inclos diuen que faran ells les pròpies denúncies. Eh? Sobretot això del Museu de l'Empordà, miren-s'ho perquè és que, bueno, crida a clam al cel. Eh? Senyor... O... La paraula, sí, ah, sí gràcies presidenta. En referència al projecte d'ampliació de la vorera del carrer Camanyo, plaça de la Palmera, en el projecte inicial aprovat definitivament el passat 18 de maig, sense haver-s'hi presentat en cap moment cap al·legació, hi constava una línia d'arbrat en concret de cinc tilers. A dia d'avui està en exposició pública i encara en període de delegacions la modificació d'aquest projecte una modificació que correspon a l'eliminació d'aquest arbrat que preveia el projecte inicial un cop consultat l'expedient veiem que no hi figura cap explicació o motiu que justifiqui l'eliminació d'aquests cinc només un informe del dia 11 de juny on es fa saber que el regidor en funcions en aquell moment de serveis públics amb el consentiment de l'alcaldessa ordena l'eliminació d'aquest arbrat Entenent que el cost no és el motiu, doncs estem parlant de 1.643 euros amb 36 cèntims i que tots els que estem aquí presents hem manifestat en algun moment que cal parlar d'urbanisme comercial, on fem més còmode la ciutat tant els figarencs com els visitants i que aquest arbrat doncs, en un principi podria fer aquesta funció, voldríem preguntar quin és el motiu d'aquesta decisió de treure, de treure aquest arbrat i si és un procediment habitual per part del govern modificar els projectes aprovats definitivament on no s'hi ha presentat cap elevació. Bé, doncs, procediríem al torn de, de resposta. Eh? En relació a la pregunta efectuada per compromís respecte al menú social, eh? el regidor, regidor de benestar social, senyor Pere Casella, plau? Sí, gràcies, alcaldessa, senyor Monfort li contestarem per escrit en 15 dies sobre això i òbviament doncs me'n preocuparé jo quan l'anava escoltant mentre vostè anava ensenyant els productes i després ens ha explicat que això havia costat 30 euros doncs jo com vostè m'he quedat una mica parat perquè cap de carrer si jo no m'he mal fixat hem parlat de, de patat i mongeta i poca cosa més de tota manera permeti'm doncs que cregui que deu haver-hi algun error perquè tinc la més plena confiança amb els treballadors dels serveis socials que són magnífics professionals i que estic ben segur doncs, que podrem, podrem resoldre doncs, aquesta situació en tot cas li faré arribar la, la, la resposta el més, el més aviat possible Senyor Monfort sí, Li agraeixo les explicacions Casellas, i que ens faci arribar aquesta informació m'agradaria recalcar no només el fet del preu que vaja, en tot cas és un preu car Estaven parlant del menú per tres persones per dinar i per sopar més enllà del preu, eh, més enllà del preu també fer notar la, la varietat cometes, de legometes del, del producte ofert i de la quantitat, ja que estàvem parlant això d'un menú per a tres persones, dinar i sopar. Sí, en relació a la pregunta efectuada per el grup de, de ciutadans també respecte al carrer Vinyonet eh? el barri de Sant Joan el regidor delegat senyor Pere Caselles? Sí, gràcies senyor Amello eh, contrastarem una mica contrastarem aquesta, això que vostè ens està, ens està demanant Miri, jo explicaré diverses coses en la zona oest de la ciutat està en marxa el dispositiu, el dispositiu Icària per al que cada dia doncs, hi ha una patrulla a Guàrdia Urbana que sempre que com un diu cada dia sempre que és possible, però és molt sovint a parc a l'hospital i fa la patrulla a peu a tot el barri. Eh, S'han identificat tot un seguit de pisos eh, ocupats en el carrer Doctor Ferran. S'han anat a comprovar la documentació dels diferents locals que presten servei a, a, a, als Frankfurts, els diferents establiments i eh, s'ha comprovats doncs, també, com és a dir, s'han anat passant per als, per als diferents locals també del carrer Avinyonet. En definitiva que avui dia és que hi ha una presència important de la policia hi ha un esforç molt important de la policia en aquella banda de la ciutat que fins i tot li diré, li diré que causa que també m'arriben inputs diferents perquè quan la policia és cada dia en un lloc doncs quan la gent aparca en la zona de càrrega i descàrrega i no toca perquè hi ha un establiment determinat que convé Esclar, els guàrdies evidentment no, no, no seleccionen, eh? vull dir que també m'arriba doncs, que, que hi ha molta presència i que es produeixen sancions doncs, que no acaben de ser benvingudes no? I, bueno, és, és, vull dir que hi ha diferents inputs, sí que li voldria eh, dir una cosa en relació al trapicheo aquest és un problema que en la ciutat tenim i que el govern està resolt eh, a, a resoldre i en això doncs, demanarà l'ajut pertinent doncs, a les autoritats d'Evocarem de Catalunya molts seus esquadres si convé eh, més endavant doncs, es convocarà la Junta Local de Seguretat en tot cas plantejarem amb ganes de fer una operació semblant a la que s'ha fet a Girona la competència per perseguir el trepitxer no, no és ben bé de Guàrdia Urbana però aquest és un problema que ens incomoda que ens molesta, que ens causa mal de caps a tots plegats i com li dic la voluntat del govern és poder solucionar aquesta qüestió concreta que jo no li discutiré, que en algun punt de la ciutat és possible que pugui passar, i per tant ens posarem mans, mans a l'obra per poder-ho solucionar el més aviat possible amb l'ajut de qui ens ha d'ajudar doncs, que ha de ser, òbviament, el govern de Catalunya. Senyor Mello. Sí, li faré arribar els números, les estadístiques de totes les actuacions que s'han realitzat en el marc del dispositiu ICARIA. Surten gairebé 300 actuacions des de sancions eh, per incivisme al carrer, per brutícia per sancions d'aparcament eh, consum d'estopafaents de a via pública, tot això li faré arribar la veritat és que fins i tot li diria que crec que tinc al despatx allà però ara tampoc li faré arribar per escrit perquè vegi que la presència policial i forces és, és importantíssima en, en aquella zona le agradezco, le agradezco la respuesta y espero espero toda la información que me pueda me pueda facilitar. Eh, los otros lados te he alargado mucho la, la respuesta ha sido muy, muy muy extensa. Los quejas que habíamos recibido eran más relacionadas contra pichón en la calle, quizá porque por llega a buen tiempo y, y se hace más en la calle que por otro tipo de otro tipo de motivos. Sí, en relación a la pregunta de la un break era de la de la CUP, de la sala Edison. Jo crec que és convenient que fem un monogràfic eh, sobre la sala Edison, sobre el seu entorn, sobre el solar, perquè urbanísticament eh, faríem un, un monogràfic amb, amb l'arquitecte municipal i amb el tècnic jurista de l'àrea d'urbanisme, però crec, crec, crec que és bo que tinguem coneixement tots eh, de, de què suposa la sala Edison, el seu entorn, urbanísticament què diu el pla general... Què vol dir que sigui becil eh? el fet de que sigui declarat becil és una declaració de, del Departament de, de Cultura eh? però que no, no, no vincula urbanísticament una, una zona eh? uh, sí que uh, va ser declarat becil en el seu moment i uh, des de la informació que jo tinc eh? no sóc expert en aquest sentit vol dir que hi ha certs elements de la, la sala Edison que en el supòsit d'una nova construcció d'aquell entorn s'haurien de preservar. Però també és cert que el Pla General de la ciutat des de l'any 83 hi preveu usos residencials en aquella zona. Eh? Per tant, hem de veure com es consolida eh? tot aquest ús urbanístic que preveu el, el Pla General com, com es concilia aquesta catalogació, aquest, aquesta declaració de Bècil amb aquest ús eh, permès per al, per al Pla General? Eh? Per tant, jo no voldria extendre més en aquest sentit, sinó que crec que seria molt bo que l'arquitecte municipal i el tècnic jurista de l'àrea d'urbanisme a tots els eh, regidors perquè és un tema que aquest mandat crec que ha de ser eh, doncs, eh, el de la resolució definitiva d'aquest de, entorn crec que és important que tinguem tots present què s'hi pot fer legalment què vol dir que sigui declarat becil i què vol dir doncs el que, el que preveu el pla general senyora Sánchez Bé, entès perfecta la, la proposta de fer un monogràfic sobre el tema, des, ho hem manifestat, sempre ens, ens preocupa i ens interessa eh, aquesta qüestió, però sí que d'altra banda eh, animar al govern doncs, que, aquesta que aquesta proposta que es faci pugui ser, pugui ser una audiència pública on hi puguin participar tots els ciutadans de Figueres, especialment perquè la Saga Edison té eh, col, col, diferents col·lectius i entitats i persones a títol individual que... que... Estan, eh, bueno, que han fet diferents accions i mobilitzacions i espais xerrades sobre, sobre la qüestió per tant crec que és un tema que seria interessant que es fes amb una audiència pública oberta a tota la, a tota la ciutadania i d'altra banda amb la categoria vídeo és el ple municipal, qui no és la Generalitat qui ha dit que, que sigui becil, sinó que és el ple d'aquest Ajuntament qui, qui ho ha dit en la lectura que acabo de fer és així com, com es fa, o, o en els municipis de eh, més de 5.000 habitants i en els de menys un, el Consell Comarcal Entenc que en el cas de Figueres va ser el ple de l'Ajuntament qui ho va fer. Eh, D'acord amb això, que es faci la màxima rapidesa perquè el temps passa i les parets cauen i això és una evidència que l'estat d'aquest edifici està eh, en unes condicions eh, força precàries i en aquest sentit també demanar al govern de, de, de la ciutat que exigeixi el propietari de, de l'edifici eh, el seu manteniment Fa 12 anys, quan es va comprar, quan el senyor Escudero va comprar aquest edifici, eh, ja estava categoritzat com a bècil, sabia el que estava comprant i, per tant, és, eh, càrrec, és eh, competència de l'Ajuntament de Figueres garantir que aquest edifici eh, estigui en les condicions que estava fa 12 anys, que no és així, i això és responsabilitat del propietari. Per tant, aquí s'han de prendre actuacions més enllà de quina sigui la seva categoria eh, pel que fa al pla general. Parlant de pla de general, també eh, tenir molt en compte el POUM que eh, s'aprovarà eh, aviat eh, doncs, la consideració de l'Edison eh, i que hi hagi realment un debat obert a tothom i a tots els interessats sobre aquesta qüestió. Sí, en relació amb el que plantejo crec que sí que és totalment necessari que els informin realment del, del que suposa perquè vostè està barrejant conceptes sí que la declaració de Bécil és competència municipal ningú ha dit que no el, fa un any declarava el cafè royal Bécil Eh, i, i això no significa i va quedar ben clar en aquell moment Això no significa que s'hagi de mantenir el cafè royal com està sinó que hi ha alguns elements eh, en el cafè royal que en el supòsit de la seva, eh, de la seva reforma s'haurien de mantenir però això no vol dir que l'ús urbanístic que està permès allà que és el comercial administratiu Eh, vinculi eh, o sigui, una, una cosa és un imbecil i l'altra és el que el pla, el pla general de la ciutat permet fer en les parcel·les i en els solars i en aquest clar, que més, més que estendre'ns eh, ara en un debat d'aquest crec que és molt important que, que qui sap de la, de la qüestió eh, l'arquitecte municipal i el, i el tècnic urbanista, el jurista doncs ens eh, informin a tots en quant a la jornada aquesta participativa, jo crec que hauríem de fer aquesta prèvia informativa eh, per saber després eh, què volem fer-hi o què s'hi pot fer realment, perquè aquí sí si hi ha un pla general que dona uns drets urbanístics doncs el seu propietari en, en, en cas que se li menyscabin aquests drets urbanístics té, té dret a indemnització per tant, això també és important que en siguem tots, tots conscients eh? una cosa és el que es cataloga o el, el que es preserva des del punt de vista de, de cultura i l'altra és el que el pla urbanístic et dona dret a, a fer-hi però bé mm, recullo el seu prec i jo crec que quedarem tots més, més, més aclarits i més més informats si ens expliquen que què vol dir el, la, la declaració de Betzil i, i què s'hi pot fer a en l'entorn de, de la sala Edison. En relació als coloms, senyor regidor de Medi Ambient, senyor Cruanyes. Sí, senyor Almedo, eh, som conscients que existeix aquest problema. Eh, vostè ens has esmentat una sèrie d'indrets de la ciutat, ni podria afegir encara uns quants més, perquè en aquesta regidoria i en els serveis de mediament, Arriben, arriben queixes, queixes que s'atenen cada cas és un cas diferent perquè en funció de l'edifici l'indret on es col·loquen el tractament ha de ser particularitzat eh, n'arriben també a la regidoria en fi, de, de, del senyor Felip i en coordinació eh, doncs, eh, es mira d'atendre totes aquelles persones que ens sol·liciten el nostre ajut al marge d'això per mirar de combatre-ho també s'està estudiant l'adopció d'uns sistemes que ens diuen eh, han estat provats en altres municipis per mirar que no proliferi més eh, en fi, que no proliferin més els coloms sistemes basats en l'esterilització per tal eh, que no es puguin multiplicar i anar augmentant encara més eh, en fi, aquests animals i amb això estem En relació a la pregunta de l'ampliació de la vorera al carrer Camanyo, la plaça de Palmera, senyor Felip. Sí, en relació a la vorera del carrer Camanyo és veritat que el projecte es va modificar però més que tot va ser perquè una vegada el projecte es va presentar als propietaris o en aquest cas amb els, amb els que pagam les voreres l'ampliació de la vorera, varen creure que eh, posar un arberat fins a un punt determinat que no es podia posar més que perjudicaria seus negocis i tal, llavors ho varen pensar, ho van i varen creure que sí que és veritat llavors d'alguna manera varen modificar el projecte, que això està en exposició pública i varen continuar amb l'obra per no retrasar l'obra per ara per a però que sí que és veritat que això es modificarà i per tant quedarà tancat però no és eh, que nosaltres ho volguéssim ajuntament sinó que això va ser, penso, els mateixos propietaris, conjuntament amb nosaltres Senyor Lledó Sí, gràcies. En tot cas em sorprèn perquè en l'expedient una vegada aprovat assigna un conveni amb els propietaris amb unes quantitats a pagar, no es presenta cap al·legació per tant entenem que, que això estava, bueno, que hi devien estar d'acord si ells signen el conveni que, que ho regula no? en tot cas entenem que ara fer la modificació d'aquest projecte implantant-hi en aquest adverat sí que suposaria un sobrecos i m'agradaria en tot cas un prec, perquè sí que és cert que retracaríem les obres, però si tots ens emplenem molt a boca de participació ciutadana i de que la gent pugui presentar les seves opinions, seria bo que no s'executessin les obres en període de delegació, perquè en tot cas no ens acaba servint per res aquesta exposició pública i aquesta presentació de delegacions. Simplement és, és un prec, tot i que puc entendre el que diuen els propietaris. Eh? Bueno, faríem una segona volta de de preguntes senyor Monfort sí, una, una pregunta de procediment abans fèiem, vam arribar a l'acord de fer pregunta-resposta no sé si s'ha modificat això o s'ha arribat a algun tipus d'acord aquests dies que no... no, no, no, no. Vale. jo adoptava el criteri de fer la pregunta vale. la pregunta meva anava en el sentit d'aquesta setmana si no m'equivoc han començat les obres d'adequació, i de millora de l'estació de tren convencional Aleshores, bueno, aquesta notícia ens crea una sensació estranya d'agra dolça, no? dolça perquè entenem que la millora d'aquesta estació, que està bastant malament, és una bona notícia, però agre perquè ens temem que, vaja, que a hores d'ara es comencin a fer aquestes obres significa, sense dir-ho, que ja podem anar esperant si volem que soterra el pas de nivell que a la ciutat i dos, ai, perdona, la via que travessa la ciutat que fa que hi hagi aquests dos passos a nivell. La pregunta seria si des del govern tenen algun tipus de notícia de quin calendari hi ha, si hi ha algun calendari de que això sigui així eh, i si el govern es comença a plantejar seriosament la possibilitat de que en la mesura del possible tinguent en compte les conseqüències positives econòmiques i socials que, té, que pot tenir la desaparició dels dos passos de nivell de la ciutat si s'ha arribat a plantejar en algun moment poder arribar a assumir aquesta, aquesta despesa ja que vaja, sembla que l'inici d'aquestes obres indiquen que no hi ha de cap de les maneres els propers anys ja està previst cap soterrament. Sí, bueno, a mí me gustaría continuar con el incibismo. Eh, durante las últimas semanas hemos visto que ha habido diferentes medidas para combatir el incivismo en el tema de la basura en los contenedores, que se había dejado colchones y demás. Eh, hemos visto también que se habían puesto diferentes sanciones. Eh, nos parece bien el hecho de que si se tiene que sancionar, se sancione, pero también nos gustaría preguntar si ustedes han pensado en algún momento pues aplicarme medidas más creativas. Les pondré un ejemplo. En un determinado pueblo hace unos años se dieron cuenta que había muchísimos excrementos de, de perros que se dejaban por la calle. En vez de poner sanciones a los dueños, que muchas veces estas sanciones no se terminan pagando o, o no llegan a ningún sitio, lo que decidieron hacer fue coger... Eh, buscar voluntarios, recoger estos excrementos, ponerlos en cajas, hacer una foto del perro, localizar al dueño y y llevarle la caja a su casa. Con estas medidas, que no eran sancionadoras, se, se, se logró reducir un 70% eh, el incivismo en, en este tipo de, de acciones. Entonces, nuestra pregunta es, ¿aparte de sancionar y aparte de la publicidad necesaria, podemos aplicar algún tipo de medidas más creativas que a lo mejor nos ayuden a solucionar este problema? Senyora Sánchez. Bé, eh, casualment, de fet, la següent pregunta va en el mateix sentit de la que ha fet el grup municipal eh, d'Esquerra Republicana sobre l'arbrat projectat en el carrer Camaño. Eh, explicar que des del grup municipal de la CUP hem presentat al·legacions que fins demà es poden presentar al·legacions per recuperar el projecte inicial i com que ja se'ns han fet les explicacions la pregunta que fem eh, perquè la trobem in, incompleta aquesta resposta és és a dir si un propietari eh, que paga una vorera el fet de que la pregunta és el fet de que pagui el propietari la vorera significa que el govern d'aquesta ciutat renuncia a la gestió de l'espai públic en el sentit que i en aquest sentit va a la nostra alegació de que l'entorn urbà amb marbres doncs és més amable, més adequat i que a més a més s'ha estipulat així i tot plegat, no? És a dir, el fet de que un propietari pagui una vorera significa que l'ajuntament renuncia a la gestió adequada i eh i com en el que en el projecte inicial s'havia fet de, de l'espai urbà. Senyora Almero. Sí, a veure, perdoni, com ha quedat així? Que es farà, pre, es farà pregunta i resposta? És que al final no he no he acabat d'aclarir. No, no, estem fent la volta. Es farà la volta? sí. A veure, no sé, es pot demanar aquí que no és... A veure, des de... Jo crec que és millor, no? Per, o sigui es amb un junta de per la Junta de portaveu eh? sí, si és millor. D'acord. Bé, eh, bueno, és una pregunta prec perquè tampoc crec que ara sigui el moment ni l'hora, però l'altre dia crec que va ser el grup d'Esquerra que va preguntar doncs, el tema de la Guàrdia Urbana i l'informe. El senyor Pere, Pere Casellas haurà dit que ens l'enviaria, no ens l'han enviat, eh, sí que el tenim per altra banda, crec que tots els grups, i bueno, la veritat és que l'informe deixa una mica de que, no sé, a mi almenys m'ha preocupat no? una sèrie de conclusions només voldria demanar-li doncs, que crec que valdria la pena doncs, que féssim doncs, una trobada, una reunió, una junta de portaveus o el que sigui i que féssim una valoració una mica perquè vostè va dir que bueno, no és que digués que no li donava importància però bueno, poder no li va donar la importància doncs, que jo li he donat no? i agrairia doncs, que jo crec que ara no seria el moment, perquè comencem aquí a explicar nos però que ens adreçéssim a cada un dia i parlar d'aquest tema, no? perquè crec que el tema de la Guàrdia Urbana ja en l'anterior mandat sempre en parlàvem i crec que hi ha temes a, a tractar, no? perquè només una cosa que diu aquí especialment, cal ressaltar el 70% que manifesta una, una situació desfavorable en el factor de relacions i recolzament social. Jo crec que un 70%, doncs és, un, una, una, un, és important, no? I després, bueno, això seria com un prec, i en quant també el doncs, tema de seguretat, el que és a la plaça, doncs allà on hi havia, després del passeig nou, la zona aquella de l'hospital, l'antic Mercadona, doncs, bueno, continuen també queixes, la gent, doncs no poden dormir, estan posint cridant a baix, mainada, fins a, du, a la una, a les dues de la matinada sí que criden a la Guàrdia Urbana, s'ha de dir que hi van, però bueno, doncs, l'endemà doncs, hi tornen. Llavors crec que també es hauria de fer una actuació, una actuació contundent perquè els veïns estan molt, molt preocupats. Gràcies. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La nostra pregunta va relacionada amb la sala de ball i els pisos turbalars, dos equipaments que evidentment són necessaris, que estan situats a, doncs, a la plaça de la sala a Anselm Claver i que va ser anunciat ahir em sembla que per vostè mateixa no? la pregunta es basa en la necessitat d'evitar de, de qualsevol diguem-ne surts jurídics i seguretat legal i volíem presentar una sèrie de dubtes que volríem que se, ens les aclarís a veure la, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en la sessió del 1 de juny del 2006 va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General de Figueres per l'establiment d'un pla d'habitatges assistencials 2005-2007 promoguda per aquest Ajuntament. Dins d'aquest pla es fixava una actuació d'habitatges assistits en el sector doncs, de la plaça Amcel Clavé a l'àmbit de la seu de la societat Coral Arato. Per aquesta actuació, l'Ajuntament, la Fundació Privada Miquel i Nova Cadies S.A. van signar el document titulat és molt llarg, però conveni urbanístic eh, en garantia de l'execució de les previsions de la modificació puntual del pla general per al pla d'habitatge assistencial. Aquesta actuació, i d'acord amb el plantejament esmentat, preveu la construcció de quatre plantes amb un total de 40 habitatges assistits per la gent gran i destinar la planta baixa de 736 en 29 metres quadrats a locals assistencials i de serveis i també sal d'actes i exposicions que permetin una utilització conjunta entre la societat coral i els habitatges assistits. Posteriorment, en el ple municipal, en aquest ple de la sessió del 10 de maig del 2007, s'acordà per unanimitat un conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Miquel, l'Ajuntament de Figueres i la societat coral Arato, per tal de destinar aquesta sala polivalent de la planta baixa de l'edifici d'habitatges assistencials a usos socioculturals, i s'acorda també denominar doncs, aquesta sala, eh, sala Montserrat Baireda. No? Tots aquests dubtes que tenim, doncs, eh, veiem que els usos anunciats ahir no acaben d'equadrar-nos amb aquesta explicació jurídica, més la que tenim nosaltres. El prec que li faríem és si pels serveis jurídics i tècnics d'aquest Ajuntament es pot emetre un informe sobre els canvis d'usos previstos en l'àmbit de la seu de la societat Coral Aratu, si s'ajusten doncs, el planejament vigent i els convenis aprovats en aquest ple. Gràcies. En relació a la pregunta de, de compromís eh, sobre el, el soterrament de les vies, eh, amb aquestes obres que està efectuant Renfe i eh, celebrar que s'estiguin fent perquè realment l'estació de, de tren convencional tenia greus problemes d'accessibilitat per a les eh, persones amb accessibilitat reduïda. La instal·lació d'un ascensor realment a l'estació jo crec que és una... una instal·lació totalment necessària, s'havia efectuat l'any passat a l'estació de Flaçà i hem estat reivindicant també la seva necessitat a l'estació de Figueres i alguna altra millora en aquest entorn. Per tant, són millores que no, no és que siguin millors, sinó que eren obres absolutament necessàries eh, per a l'accessibilitat de minusvàlids. Es, es feia actualment a, a través de, la, de les vies i també els problemes d'inundabilitat d'aquell pas soterrat que hi ha quan vols passar a l'andana tercera eh, que quan plou realment quedava totalment aigat per tant crec que per aquest cantó hem de celebrar que es fagin aquestes, aquestes obres per altra part, respecte al soterrament de les vies crec que una de les primeres accions que vaig fer com a alcaldessa des del gener del 2013 i aprofitant la benentesa que el senyor Santi Vila, doncs era conseller de, de territori entre tots dos, vull dir, va ser parlar amb el Ministeri de, de Foment respecte a quines possibilitats hi havia de soterrament de les vies d'aquest projecte llargament esperat a Figueres i quina predisposició tenia el Ministeri en quant a la col·laboració en el soterrament d'aquestes vies i això ja ho vaig explicar però ho puc tornar a explicar, és que el criteri de Renfe i de, del Ministeri és la total col·laboració amb els municipis en quant a la, a la redacció d'estudis tècnics i de projectes de soterrament de vies, però la, eh, la manca de voluntat o de possibilitat, segons el Ministeri, de finançament de soterrament de vies en tram urbà. És a dir, en tram urbà, el criteri actual del Ministeri de Foment que no es financen obres de, de soterrament de devies entrar en urbà. Aquí és una primera impossibilitat doncs, de finançament d'aquestes actuacions. Pel que fa als estudis tenis, que sí que ens hi van col·laborar, de seguida s'havia previst una solució, la, la òptima i la de màxim, eh, de, de soterrament des d'un de, eh, punt quilomètric eh, més avançat cap al sud i de, més passada de la ciutat cap al nord, que ascendia l'obra de soterrament a uns 70 milions d'euros hi havia una solució més econòmica eh, que és la que fins i tot jo crec que es podria plantejar i, i realment eh, acceptaríem de bon grat vista la, la situació en què estem amb els passos a nivell eh, des de fa de, bueno, des, de, des de tota la vida Figueres doncs era una solució de més de, de mínims que preveia el, el, el soterrament a trinxera que diuen és a dir soterrament vist, però realment que eh, permetia doncs, eliminar els passos a nivells amb un, amb un calçament de, amb un pont sobre, sobre la calçada, la solució de mínims valia uns 50 milions d'euros. Eh? Realment plantejar un finançament sense col·laboració estatal en aquest cas d'aquest soterrament és 50 milions d'euros és l'equivalent a al pressupost anual ordinari de l'Ajuntament de Figueres. Uh, si no, evidentment és impensable un, un finançament estrictament municipal d'aquest soterrament, en altres moments uh, realment ens podríem plantejar una busca de, de col·laboració d'aquest soterrament per part d'una generalitat, eh, doncs un finançament supramunicipal, i seguir buscant un finançament al dia. Però li explico la voluntat que hi ha actuals el criteri, més que voluntat, eh, fixat per, per Renfe i pel Ministeri de eh, manca de finançament de, de soterraments de vies amb tram urbà i, per altra part, doncs, eh, posar sobre la taula una possibilitat de finançament de soterrament a, a nivell estrictament municipal la veiem des del govern municipal la veiem pràcticament inviable eh? aquí s'hauria de buscar la col·laboració d'una Generalitat de Catalunya que també en aquests moments doncs, és un mal moment per anar a buscar finançament d'aquest tipus per tant aquesta qüestió llargament esperada de la ciutat de Figueres crec que ha tingut moments més bons anteriorment per, per, per, per, um, per trobar una, una solució ràpida en aquest sentit no voldríem pecar d'optimisme si ens hi diguem, doncs que eh, pròximament se resoldrà perquè ni la situació de la Generalitat de Catalunya és la, la, la més òptima ni el criteri del, del Ministeri en aquest sentit ha, ha canviat respecte del que em van comentar fa, fa dos anys. Senyor Monfort. Sí, gràcies senyora alcaldessa. Com li he comentat, eh, nosaltres també ens en alegrem que s'hagin fet aquestes obres d'adequació i millora o que s'hagi iniciat però en tot cas pel que vostè ens explica crec que seria hora de que l'Ajuntament liderés o intentés liderar eh, una posició ferma i concreta eh, juntament amb els ciutadans de Figueres perquè crec que si hi ha una cosa que genera consens eh, entre tots els figuerencs precisament és el tema dels passos de nivell i crec que com a govern és responsabilitat seva això de començar a liderar a aquestes primeres passes encara que no siguin les primeres fa molts anys que s'intenta però decidides cap a intentar solventar aquest problema per tant els demanaríem això que entenem les dificultats de finançament entenem que és una quantitat eh, important que costa d'imaginar-se com, com l'Ajuntament tot sol pot, pot afrontar-ho però de la mateixa manera que Sí que s'ha intentat crear una opinió i liderar certes actuacions des de l'Ajuntament. Aquest és un dels punts en què s'ha de fer. I eh, no només eh, des d'aquí a l'Ajuntament, sinó que també aprofitant eh, els partits polítics que estem aquí representats i que tenen representació també eh, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés a l'Estat espanyol, eh, intentar fer una posició de, de força i de priorització de certs temes de, de ciutat m'explico, no pot ser que hi hagin eh, polítics dels nostres partits, de tots en general que a la vegada que es defensa un soterrament eh, defensin el desdoblament de la nacional 260, 260 per exemple, crec que hauríem d'intentar com a ciutat marcar les nostres prioritats i que aquesta fos la prioritat eh, número 1 a nivell de inversió estatal intentant no desviar l'atenció i intentar liderar un moviment social i ciutadà des de l'Ajuntament jo crec que en cap cas mai hem volgut desviar l'atenció sinó que l'atenció ens la retrobem cada dia quan anem en direcció des del centre de Figueres cap a la Mar de l'Am i és ben, ben, ben palpable en aquest sentit he volgut ser realista i es, es posar al sí la situació que en si voleu trobar una solució bueno, trobar solucions no les trobarem però si volem liderar realment de nou eh, perquè in, iniciatives de de reivindicació se n'han fet des d'abans de, de la democràcia creuant camions de bombers sobre la via eh, recordo una actuació cèlebre de l'alcalde Giró, si no recordo malament i altres d'un tipus menys, menys visible però se n'han fet sempre eh, i realment el que es va buscar i es buscava, eh, el 2013, aquesta possibilitat de col·laboració des de la Conselleria de Territori, fins i tot es plantejava un finançament a tres bandes. Eh? En aquest sentit, el finançament municipal, si realment solventés aquesta qüestió, es podria plantejar a deu anys un finançament, però amb col·laboració, evidentment, per part de Generalitat i per part de l'Estat. Eh? no esperem que ens ho facin, però en aquest sentit sí que eh, siguem realistes, doncs un finançament estrictament municipal el veiem eh, inviable, però bé, podem reprendre el tema. En relació a aquestes actuacions que s'estan fent de, de vigilància i de control i de sanció, sobretot a l'abocament de, de xalles eh, a les zones de, de contenidors, senyor Felip, si us plau. des de fa 15, 15 dies o 3 setmanes van començar un dispositiu d'alguna manera un agent de la Guàrdia Urbana i a més a més un, el tècnic de, de Medi Ambient eh, d'intentar pues, passar per tots els contenidors i iran de, de paisà i tal i informar i a més a més sancionar perquè ja de, ja fa molt de temps que a més a més dos o tres cops a l'any Uh, informem a les botigues, a els empresaris i tot de com s'han de fer quan han de deixar les deixalles, els horaris i tal i qual bueno, doncs, uh, degut al moviment que hi ha hagut últimament de que tothom, pues, els voluminosos els, els deixen a, en els contenidors a com s'ha de veure vam decidir doncs, de fer una, una campanya d'un mes, un mes o que, o que cagui d'anar eh, pues, a diferents llocs de la ciutat pues, a, a informar i a més a més de sancionar informar a la gent que d'alguna manera és fora d'horari de, de deixar les deixalles o la gent que va amb una bossa i el tipositat a dintre fora del seu horari li informem de que no ho tenen que fer doncs, que té un horari de les 8 a les 10 de la nit però també en els empresaris i la gent que d'alguna manera els restauradors o sis que ho fan segons quines hores que, que no ho tenen que fer o que ho tindrien que fer amb un gestor privat i tal, doncs, llavors, pues, controlar això. Degut a això, pues, a, en cos de 15 o 20 dies s'han pues, hagut... Eh, una vintena de denúncies s'han fet amb establiments comercials, botigues, etc, etc, que aquestes persones sí que se'ls han denunciat. Per tant, nosaltres... Eh, continuem informant eh, la gent allò, continuem sancionant i això ho continuem fent fins que d'alguna manera pues, la gent prengui consciència de que eh, les deix, deixalles eh, o d'alguna manera o la gent o, els, o les empreses o així, que ho tenen que fer eh, d'alguna manera o gestionant els seus propis residus o no, o fent uns embolaris que toca doncs pues, això és el que estem fent per tant nosaltres hem estat per tota la ciutat, podem dir que des del carrer Nou, de, doncs, diguem, de la Rambla, hasta el Cobret, etc etcètera, etcètera, cada dia amb horaris diferents, de matí, mig, tarda o nit, doncs hi han dos persones, un guàrdia municipal, un guàrdia de paisat, més a més amb l'inspector mediambiental de, de, de, de Medi Ambient, en doncs amb diferents horaris es doncs compaginen per d'alguna manera, per no sancionar, sinó per informar i sancionar el que li comem. Per tant, això, continuarem amb aquesta, amb aquesta campanya fins que, d'alguna manera, doncs, bé, tinguem els confits. Eh, Moltes gràcies per la informació. Eh, a lo mejor és un defecte professional mío. Eh, nosotros lo que nos referimos és buscar formes més creativas de comunicar. En el sentido de que, a lo mejor, la informació normal, panfletos o la sanción, ja no, no, no hace que la gente no lo haga. No, no, no, no se llega con la suficiente efectividad a la gente entonces buscar a lo mejor otra forma de comunicar para que la gente yo siempre le preguntaba si, si han pensado buscar otra forma de comunicar que simplemente la información de toda la vida que a lo mejor en este momento ya no está ya no está llegando al ciudadano por eso también también le decía que, que, no, que, no, que no era tanto una pregunta como que más una propuesta de, de, de intentar buscar otros medios ¿Cómo llegar? Porque la información normal y, y la sanción generalmente en, actualmente efectividad tiene poca ya, Yo os he de decir que los informadores medioambientales que, que, que fins ahora estaban dentro del SOC també, que, que cada seis meses en tenemos se pasan durante seis meses informando a las botigas y en los comercios de cómo se ha de gestionar el residuo per tant, no és que no hi hagi hagut una informació. Aquesta informació ja hi és, i és contínua. Per tant, eh, llavors, ve un moment que veus que això te s'escapa, doncs, pues, bueno, tens que prendre altres mesures. Per tant, això ja ho hem fet, hem informat, hem posat triptis a els horaris i tal. A partir d'aquí, pues, bueno, considerar que ja hi ha d'haver una campanya, potser també, de, de, bueno, i això és el que estem fent. Però de mesures d'informació i en triptis, això ho hem fet ja fa dos modos a que os estamos haciendo continuamente. Es que justamente me refería a eso, a que, a que a lo mejor la información habitual con la que estamos trabajando no funciona. Entonces, habremos de pensar otro tipo de formas de comunicar. Cómo habrá que pensarla. Pero sería, sería la forma de empezar a buscar ese, ese, esa nueva comunicación que justamente se está haciendo y se está, y se está trabajando en, en publicidad o en marketing para, para justamente intentar llegar a la gente. Porque si me está usted diciendo que se están haciendo esas campañas, cosa que ya sabemos que están haciendo esas campañas, pero aún así continuamos con esos problemas de incivismo, es porque esa forma de comunicar no está llegando. Entonces, tendremos que pensar nuevas formas de comunicar justamente para llegar. Por pues le decía que es más una propuesta que, que una pregunta. En relació eh, del pre de o la pregunta de, de la Cooper, eh, la relació sobre la, les nostres responsabilitats sobre l'espai públic eh, i en relació amb l'arbrat, ben aquí m'agradaria dirli que en aquesta torsció en concreta de, de la plaça de la Palmera, realment, com ha explicat el senyor Felip, doncs va ser una petició de, dels propietaris que estan eh, finançaant, diguésem aquesta obra, però en cap cas no va ser ben vista per nosaltres ni va suposar cap deixadesa de funció, sinó que el que es va valorar realment és que aventi tot l'arbrat que hi ha a la plaça de la Palmera, a dins de la, de la plaça, doncs realment la, la lògica o la, la racionalitat de que s'hi afegís més arbrat a la vorera, doncs en aquest cas deixava de, de tenir sentit en, o sigui, el que parlava vostè d'una proporcionalitat o d'un albrat a la via pública es va valorant aquí i es va veure doncs, que venti arbres en la plaça de la Palmera doncs, deixava en certa manera de tenir sentit doncs, que s'hi afegissin arbres també a la vorera del... Del, del costat. En relació a, a l'arbrat m'agradaria fer-los arribar eh? l'informe de, des de d'ecoserveis des de parcs i jardins en la quantitat d'arbres que s'han plantat eh, en els últims anys a la ciutat dades concretes potser l'estat del senyor Felip però bé, no era, no era el cas de la, de, de la pregunta però sí que m'agradaria explicar l'esforç que s'ha fet en aquest sentit de plantació de nous arbres a la ciutat i podríem parlar d'uns quants centenars, eh? vull dir que en aquest sentit concret de la plaça de Palmera el criteri va ser aquest, va ser una petició de la, de la propietat que es va valorar bé en el sentit que arbres ja havia just a la vorera del, del davant a la plaça Sí, senyora Sánchez eh, Bé, com bé ha dit no, el sentit de la pregunta no, no era sobre arbres o no arbres eh, o sobre la, la densitat d'arbres que hi ha a la ciutat que, que de ben segur si estan aquí, vull no, dir, no, no tinc la informació per tant Eh, perfecte per haver-la facilitat és una qüestió sobre, sobre la forma que ja la regidora Agnesa ha, ha manifestat en cap expedient ni en el període de delegacions del projecte es va ni consta en lloc aquest criteri que vostè, eh, que vostè explica ara d'aquest equilibri entre els arbres a la plaça i la nova plaça sinó que el que diu en l'expedient és que a eh, petició del regidor i amb l'aprovació de l'alcaldessa i ho diu així, és s'ordena, es, es demana els tècnics que modifiquin el projecte sense cap justificació la pregunta anava com bé ja ha ja dit més en el sentit del procediment de la forma i sobre eh, quin és el poder d'actuació d'un propietari d'un privat sobre l'espai públic eh, i que això té uns, forma, uns, uns procediments amb un projecte un període de delegacions i, i tot plegat, no? No, és més sobre la forma no sobre el concret dels arbres o no els arbres en relació a la pregunta de la, del Partit Popular eh, sobre la, la Guàrdia Urbana i l'enforme de riscos psicosocials. Sí, gràcies. Sí, també m'ha preguntat sobre l'entorn de Mercadona. Igual... Sí, no? De l'antic Mercadona. De sí. Mercadona, sí. Li faré arribar el mateix informe que era el senyor Amelo i si vol gana la resta de d'oposició també perquè vegin totes les intervencions que s'estan fent jo mesures més contundents no se me n'ocorren massa més que més presenci, més presència cada dia hi és les ordenances municipals són les que són que a ben em semblen bé vull dir, vaig tenir l'honor de liderar la redacció d'aquesta ordenança vull dir però més contundent no se me no n'ocorren a veure, l'informe l'informe no els hi vaig enviar doncs, però la senzella raó que cap d'una hora va arribar enviat per al sindicat i ens va arribar a tots a mi no m'agrada fer la feina dues vegades no és perquè pretingués el macar-lo i l'informe a més a més és un informe que en consta que segurament vostè el va tenir abans que jo perquè hi ha un conflicte de Guàrdia Urbana eh, que ens ha portat a que una determinada persona un caporal concretament doncs ha interposat tot seguit de denúncies que han d'estar totes i cadascuna d'elles desestimades i arxivades que es dedica a i ho haig de dir, fins i tot en els polítics doncs, assajar-nos, jo abans de, ser, abans de ser regidor de Guàrdia Urbana i ja em va enviar varios missatges no? ens trauràs el problema que va portar Figueres d'aquí uns dies ens reunim amb oposició per explicar la situació del G1 amb informes de d'inspecció de treball, només n'hi ha un informe d'inspecció de treball, per tant, escolti això 14 de juny, el 17 em parlava d'assajutjament laboral, responsabilitat civil el meu expedient va quedar en evidència m'entén? jo crec que vostè està perfectament informada del contingut de l'informe, però no és que jo pertingui banalitzar aquest informe però hem de posar aquest informe en el seu lloc i el que ens està demanant aquest informe primer que surten les conclusions que venen del gener, del gener tretes d'un altre informe fet i estudiat des de la casa mateix però en el que qui va anar a respondre aquestes preguntes en l'àmbit Guàrdia Urbana formaria part també formaria part en gran part d'aquest conflicte però és que jo no és que pretingui banalitzar l'informe crec que finalment l'inspector de treball pren un seguit de resolucions que són importants, fins a un punt per què? perquè al cap de sis mesos l'ambient de treball a la Guàrdia Urbana és molt millor del que era perquè dos dels punts que ens demana l'inspector de treball ja estan implementats i ara els hi i per tant, ja està, no obstant presentarem al·legacions tenim 15 dies per presentar aquestes al·legacions quan estiguin redactades els hi faré arribar presentarem al·legacions dient que dos punts ja estan completats però que no obstant els aperfeccionarem i aquí segurament no ens hi haurà d'intervenir el Consell de la Guàrdia Urbana i la seva intervenció serà bona i les altres dues les, altres dues les posarem en marxa d'immediat però escolti, no és cap informe eh, que, ni que ens imposi cap sanció ni que, sigui, que contingui cap mesura d'obligació seriosa o molt seriosa per aquesta administració. Miri. Ens diu l'informe que informar cadascun dels diferents membres del cos policial individualment de quina és la seva categoria professional i quines són les seves funcions dins de l'organització. Bé, eh, jo personalment crec que ja ho tenen clar, quines són les seves funcions dins, dins de l'organització, però bueno... El 24 de maig del 14 va entrar en vigor el reglament de la Guàrdia Urbana i s'anarà posant la seva implementació. El títol 1 es diu, ens recullo les funcions i els principis d'actuació que les disposicions legals atribueixen als policies locals. Em sembla que respon bastant. El títol 2, l'estructura i organització de la Guàrdia Urbana". Urbana, es descriu organització interna, ostres, crec que es compleix el que es diu. Drets i deures, títol 3 es relaciona els drets i deures aplicables als membres de la Guàrdia Urbana tant en la qualitat de policia com a la de funcionaris, es regula el tracte amb el ciutadà i la cura de l'aparença personal com a la imatge corporativa salutació i relació amb els mitjans de comunicació, em penso que respon perfectament al que s'està dient sancions i distincions el 4, recull el règim disciplinari el 5, uniformitat de recursos materials i l'ús del material policial es desenvolupa el reglament per, per com s'ha de prestar la feina 6, Consell de la Guàrdia Urbana s'incorpora al aquest òrgan consultiu els estatuts es varen aprovar en el ple del 2008 a més a més hi ha un intranet a dintre la Guàrdia Urbana eh, on hi ha totes les, totes les instruccions operatives signades per l'inspector regula accidents de treball alertes policials, alerta normativa interna àmbit penal, jutjat, fiscalia campanyes, ajuntament, comunicat servei català del trànsit coordinació amb Mossos dispositius, drogues, alcohol gestió, de detinguts, llibres oficials mobilitat, ordenances, no els vull avorrir eh? però és que és profusa la, fe, la, la feina que hi ha fet en aquest voltant i per tant em sembla sobrer i ho qualifico de sobrer i per això presentarem al·legacions en alguna de les coses que demana ordenances, policia administrativa, protecció civil seguretat ciutadà, taxi, tutorials cada torn de treball es realitza per part del cap de torn un briefing per informar de totes les instruccions operatives. No, no es pot dir que els guàrdies no saben què han, què han de fer. El dimarts de cada setmana els agents de cada unitat es reuneixen a les 14 amb els integrants del torn entrant i sortint de matí tarda amb l'oficina de Estats o Se'ls explica tot fil parlant del que han de fer. No segueixo explicant, o sigui, de veritat que a més a més vinguent de fora fins i tot dona la impressió que ostres... Estem molta estona parlant del que farem en lloc de fent-ho, però això és una valoració absolutament subjectiva d'algú que és merament un polític i no un, i no un, un, un guàrdia. Establir un codi de bona conducta. Si ja existeix, actualitzar-lo bé. I tant que existeix. El 24 de febrer del 15, passat després l'informe inicial que motiva l'inspecció de treball, perquè ha anat tard inspecció s'aprova el Codi d'Ètica de la Policia Catalònica codis d'aplicació de la Guàrdia Urbana de Figueres i no els hi tornaré a llegir tots els títols per als que regula com s'ha de funcionar implantar un protocol d'assetjament bé, bueno, això ho farem d'assetjament psicològic i sexual correspon a un grup de treball muntarem aquest grup de treball i podrem fer-ho i donarem compliment Formar informe personal sobre els codis de conducta que han de formes de comunicació. B també ho farem, però és que està regulat en el que acabo de llegir. En definitiva, em sembla que aquesta qüestió d'aquest informe va ser... d'alguna manera algú va aconseguir que es publiqués que sigui l'assetjament psicològic amb una portada d'un diari el diumenge, Bé, però a partir d'aquí continuo pensant que no, no li dono més importància de la que té i ho circumscribeixo exclusivament en l'actitud d'un determinat membre d'un determinat sindicat. No d'un sindicat, sinó d'un determinat membre eh? que es dedica, doncs bé li seré sincer, s'està treballant des de guàrdia urbana en un nou expedient, en un nou expedient que fins i tot segurament hauré de signar jo eh, per posar-lo en marxa perquè s'ha dedicat a amenaçar tècnics i polítics, al més alt nivell d'aquesta casa situació que ha donat també l'obertura a unes diligències policials entenc? aquesta és la situació i al final del camí quan hi ha un conflicte personal no podem amagar-nos de que existeix un conflicte personal concret amb jo diria amb una determinada persona i que per no poguer dir les coses pel seu nom, com estic intentant dir ara i simplement m'estalviu el nom i cognoms convertir-ho en un problema global de la Guàrdia Urbana la Guàrdia Urbana els seus comandaments i els seus treballadors estan fent una magnífica feina ho estem veient cada dia ho estem veient en una qüestió de, dels pisos eh, ocupats ho estem veient en l'esforç doncs, per estar eh, com dèiem al carrer Villonet veurant vostès les, les estadístiques en definitiva jo estic orgullós i content de la feina de la Guàrdia Urbana com ho està aquest govern i el que sí que li puc assegurar és que no ens deixarem de cap de les maneres trepitjar per quatre missatges en el Facebook Eh? i eh, per una actitud absolutament, des del meu punt de vista, immoral cap als comandaments i cap als companys de cap de les maneres senyora Almedo, de cap de les maneres ho permetrem perquè no pot ser i recordo, totes i cadascuna de les denúncies interposades per aquest subjecte han estat arxivades i aquesta és la millor mostra de que les coses des de la Guàrdia Urbana i des de l'Ajuntament de Figueres s'estan fent de forma adequada i correcta Senyora Almeda. Mol breument, un parell de coses. Jo només no tratava que aquí es fes sota aquesta explicació, però ben bé vostè té tot el dret a fer el que li sembli. Jo només he dit que vostè ens havia dit que ens enviaria aquest informe. Aquest informe el vaig rebre posterior. Vostè no pot fer aquestes afirmacions que jo abans el tenia o el deixava de tenir, perquè vostè no ha de fer res. Ara, jo només li dic que el vaig obtindre, ens el van enviar a posteriori. Ja està. A llavores dit això, jo, com a portaveu del Partit Popular, ens sento orgullosíssima de la Guàrdia Urbana, de la tasca que ha estat fent aquest quatre anys que he estat de regidora Suposa el que continuarà fent No en dubto ni ho he posat en quarantena Jo només he demanat que podíem parlar En un altre moment d'aquest informe No que parléssim aquí al ple Ho he fet ja inclús com a preg Ara vostè li ha semblat bé doncs Perfecte, endavant, felicitats I llavores, en cas del tema de, diguem, Del Mercadona eh, diguem així, De l'antic Mercadona Vo diu no es pot ser més contundent, jo no, jo no sé he dit eh, més contundent per dir alguna cosa. Jo crec que des de l'ajuntament hem de donar solucions als problemes de la gent. jo no sé si més contundència si menys vull dir és vostè cada ha solucionar-ho jo poca cosa puc fer no? però llavors que hem de donar una resposta perquè si aquella gent està ja fins aquí dalt la una a les dues de la matinada repeteixo la guàrdia urbana i va sempre que els truquen estrictament hi van però des de vostè ara com a regidor o des de l'Ajuntament han de solucionar aquest problema i vostè m'hi diu, oh, més contundent pues bueno, jo no sé, busqui, busqui. jo no, no puc pas fer-ho, això és vostè doncs doni una solució a aquesta gent Sí, senyor Almeda no, això és el, el torn de, de i preguntes i no excepcionalment li contestaré, jo entenc que, que, que vostè pregunta, i jo respongui i iniciar un debat i més a aquestes hores no, no és el més adequat però sí que permeti'm vostè mateixa acaba de respondre a la Guàrdia Urbana i va, jo li dic que les ordenances són les que són però la Guàrdia Urbana també està anant a la Passajó en Total cada dia està anant a la Marca de l'Am, està anant allà al carrer Mandri, està fent un pilot de coses cada dia Farem, evidentment, que fem el que podem i insisteixo, i vostè diu: hi i tant, que hi van. Eh, és prioritat d'aquest govern augmentar la plantilla de la de la guàrdia, de la guàrdia urbana en el proper, en el, en el proper any, donc una contractació de, de diguem 10 però els que, els que puguem en funció doncs, del pressupost municipal. l'altre altre senyor Olmedo, sí, jo he volgut dir en aquest, en aquest ple el que passava no vull com a responsable de la Guàrdia Urbana que avui constatem que hi ha un entre cometes problema per un, per un informe de treball i que ens trobem tots en un despatx no, volia precisament explicar el que he explicat que hi ha un conflicte amb una determinada persona i ho volia fer aquí en el ple perquè tots ens siguem conscients perquè si jo no li contesto acabarem anant tots en un despatx i aquesta portada d'aquest diari doncs potser Escolta, com les coses queden amagades com no queden prou clares doncs s'interpreten com s'interpreten per tant doncs és, és, és necessari que ho expliquen encarament. jo els convido, els convidaré ara em permetran que faci 8 dies que sigui fora els convidaré que parlem d'aquest assumpte però amb llum i taquígrafs aquí davant Hem, en parlarem a part per aquí davant ho volia posar i en quan anar l'informe ho sento i a mi no m'agrada de fer la feina dels vegades i no els ho vaig enviar perquè va arribar a través del mateix sindicat no recordo. I si he fet referència que vostè el tenia, és perquè el caporal del que estem parlant es va dedicar a bombardejar-me a missatges jo no ho he inventat, aquí ho diu aquí i aquí uns dies ens reunirem amb l'oposició. Escolti. I prerem l'informe de treball ja. Per qui ho diu aquest senyor manten com que no crec de gaire res, tinc el benefici del dubte de que no és veritat però aquí està escrit aquesta és la realitat bé, en relació a la petició d'Esquerra de, Republicana eh, d'aquest informe jurídic de eh, la, la reforma de, de tots els baixos de l'eratu doncs, eh, el demanarem eh, i ens farem arribar una tercera ronda d'intervencions senyor Montfort senyor Amello no? senyor Sánchez alguna altra pregunta no, bueno, li, li tocava eh? no, no. No, no, no no perquè li, li tocava eh? sí, sí, no. senyora Olmedo. una pregunta no sé si han arreglat la porta del, del correcant del, del Parc Bos eh, que ja també portava dos mesos que estava trencada i no sé Crec que fa un parell de dies encara no estava arreglada, no era per preguntar-ho si pensen arreglar-la o ja està fet. Gràcies. Bé, jo es conec ja, aquest text teu. Senyor Felip, que conèixement. Això no és veritat que portés dos mesos sense poder -se obrir, es podia obrir i podia tancar, el que passa que la maneta no estava en condicions. A partir d'avui ja però es podia obrir i es podia tancar. Senyor Testar. Ai, ai que, que els espanto quan els dic el nom. No, no, no. Què es No, no, no. No, eh, no, no. Un o altre. Té alguna pregunta? Ah, perdoni la... Sí, era en relació a la regidoria d'acció cívica. Durant el passat mes de juny, dia, del dia 18 i fins al 17 de juliol, la comunitat musulmana seguia els rituals del Ramadan el de juny diurn, i el darrer dia doncs, celebren la seva pregària ritual i es reparteixen dolços, coses de menjar, és un dia de celebració familiar. Per aquest motiu, les comunitats musulmanes utilitzen espais a la ciutat per aquesta celebració d'aquest darrer dia i, de, i també de les pregàries. La comunitat musulmana representa, amb dades del 2013, més d'un 20% d'aquesta població figarenca, i alguns membres d'aquesta comunitat ens han fet saber, en el nostre grup municipal, doncs perquè havien demanat utilitzar algun espai eh, municipal i no se'ls havia donat resposta. Ho varen preguntar als tècnics municipals i ens va fer difícil trobar quina era la demanda, és cert que hi ha hagut un canvi de regidoria i per tant doncs no, vam, no vam insistir en el tema. Sí que ens fèiem una pregunta, eh, sabem que encara falta temps per tornar-se a celebrar doncs, eh, aquestes, aquesta celebració religiosa, voldríem saber quina és aquesta línia de treball a seguir, sabem que cada any hi haurà aquesta celebració i que caldria prèviament treballar-ho amb els ciutadans que amb total llibertat es collen aquesta religió uh, sabem doncs que el proper EITALFIRT serà el 7 de juny del 2016, per tant jo crec que tenim temps per consensuar-ho i per poder-ho treballar mm. i aquesta era una mica la demanda que ens feien arribar doncs, un grup de, de ciutadans i que com a tal doncs volíem traspassar en el ple la resta de preguntes m'avanço i dic que els passarem per escrit no? sí. ho dic per no en llarg sí, sí. molt bé doncs recollim el PREC eh, i, i treballem diguéssim per, per l'any que ve diguéssim perquè era consensuant a tot alguna pregunta? senyor Borrego gràcies, gràcies senyor presidenta hauria de aprofitar eh, fa temps que és eh, anys i avui com que fer servir els serveis d'urgències de l'hospital, volia dir públicament afirmar de la professionalitat i de bon contrata que he rebut i volia que costés un acte que realment tenim un servei d'urgències digne de primera qualitat la qüestió seria pels senyors que ha de fer un següent quin va ser el motiu per el qual es va donar un permís per fer un event religiós a la plaça, plaça Joan Civeques que ha durat bastant de dies gràcies Per part d'Ara de... hi haurà alguna pregunta més? Ho dic per... per, per... Sí, Perfecte. Senyor Maskep, si vol contestar el senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Sí, com dèiem, com altres confessions religioses, com aquest cas pot ser la, la musulmana, en aquest cas la cristiana evangelista, doncs, eh, en aquesta plaça ja ve sent eh, pràctica habitual dels últims anys, doncs que Uh, s'han vingut fent peticions per part d'una determinada entitat uh, de la ciutat en aquest cas ja ha autoritzat l'autorització d'aquesta plaça per un període de, en concret de dues setmanes, tres dies a la setmana durant una hora al dia, concretament de vuit a nou uh, és cert que el que vostè m'ha comentava hi havia hagut alguna queixa uh, de veïns que van ser automàticament atesos, em van trucar personalment i en el dia de deuAs, dir el dia que feien més soroll i vam enviar una patrulla de la guàrdia urbana, eh, perquè, bueno, perquè fessin baixar el volum, col·loquessin els altaveus en direcció a ayer. I a més, a partir dels organitzadors de que si no se saben en el seu comportament, pues els hi revocaria l'autorització. La, a més d'això, com que la plaça de la qual vostè anomena està a prop de l'o que és, a la residència dels arcs, també es van fer mesures acústiques des de l'interior de la residència perquè, per assegurar-nos que no es pertorbava el correcte descans dels interns i les mesures van sortir eh, positives, els faré, si vols els hi faré arribar, però sí que és veritat que el permís que nosaltres vam autorugar, com li deia, de dues setmanes, doncs, eh, finalitza ja eh, aquest diumenge. Sí senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Mascaf, li recomano que durant uns temps no vagi vostè pel coloret perquè li estarà les orelles. No tant veïns, sinó també membres de la Junta, ja que va expressar la seva preocupació. No és... A veure, el volumen no està apartat del volumen, va estar alt, però sí també per una falta de neteja. A veure, no entenien que quan es fa un acte un acte es té que fer demanar pues, a seguretat a uns lavabos i aquests senyors, pues, a veure, pràcticament feia les seves necessitats a la porta dels veïns per tant, és clar jo cada vegada si tinc que dir que encara això durarà mai uns dies, la veritat um, si m'escafa, no sé com vostè ho autoritza això, li torno a repetir um, és tornament indignat, té tots els veïns tots els veïns i la mateixa junta, perquè el mateix president em va trucar eh, indignats, i per tant considero, que un altre dia vagi molt en compte amb tot aquest tema, perquè és un tema molt delicat. Eh, a veure, jo crec que el tema de la, de la, del tema barri de Sant Joan, és un tema que, té que es ha que tocar aviat, eh, inclús bueno, amb l'acord que vam assignar i que està totalment vigent amb la nostra implicació, creiem que té que quedar més enllà, sobretot en tot el tema del son oest. I volria eh, queculm, és que un altre tema és que aquesta setmana em va reunir amb uns veïns, digueu, perquè m'ho han demanat del carrer es Cas casalies en un bloc eh, que va anar i em van tornar sobre el tema del, de la plaça de l'antic Mercadona. És una plaça que realment eh, les nits no es poden dormir els veïns. Eh, i va gàra mi m dit que ni baixen del cotxe, i clarament hi ha un problema, posem, ha una, miri, o sigui, clar, solucions, miri, hi ha una taula de ping-pong que ningú juga ping-pong, però resulta que tot el dia s'està picant a la una i a les dues. La solució pues, és que es tregui. Eh, ja sigui, és un tema que, que li han trucat, però vull dir aquest tema eh, és molt preocupant, hi ha molts de veïns i, esclar, realment a l'estiu pues, eh, la gent no és un tema puntual, sinó que bueno, ho han demanat i, per tant, torno a insistir sobre aquest tema que s'actuï molt contundentment. Gràcies. Bé, alguna, Hi ha alguna altra pregunta per part del per, doncs, si no hi ha més preguntes, s'aixeca la, la sessió Bona nit.